أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دی سورتا سورت زخرف علی کے گئیم دی شوران رستی نازل شویدیم حوامیمی سبعات چی ده دو نزولی ترتیب او مسحفی ترتیب یاو دهیم سورت شورا با سات نمبر سورتو او سورت زخروف چه ده نو ترین سات نمبر سورت ده نزول اعتبار سرم او بیا تمام سورت مکی ده ما سوا یو آیات نا چاغه مدنی دي امام مقاتل رحمه الله آیت نمبر 45 متعلق فرمای چاغه مدینہ کې نازل شوه او ابی ایبنی حزم لکې چې تمام صورت محکم ده ما سوا دو آیاتونه چاغه منسوخ دي یو آیت نمبر 83 فجرهم حتا یحوز ويلعبون اوايت نمبر 88 فاسفانهم وقل سلام دا دوالا ایتنا نسخ خطاب ایت السيف ایتن ادتري او ایتن اد جهاد دا دوالا ایتن منسوخ دین بیا د سوره زخرف مخن سوره سرا اول دا مخ کی صداقت د قران ذکر شو اوس د هغه س... رنگه اوس دې صورت کې الله زجر ورکه به عراض د قران څرګر کلا دا خبره ثابت شوه چې د الله کتاب دے پا دی نو پدې ایمان ول نه راړای په عراض د قران باندې صورت کې زجر بیانېږي دیم دا چې مخکنی صورت آیت نمبر 51 کیم د الله تعالی په اړه فرمایلې شو انه علی حکیم چې الله اوچت دی د حکمتونو والا همدې صورت کې دغه دو صفات د قران متعلق په بیانې کې آیت کې و انه فی ام الکتاب لدینا علی بلنا چې مخکنی صورت کې ویني ولاو بسط الله رزق العباد له بغوف الارض دې صورت کې الله فرمایي نحنو قسمنا بينهم معيشتهم بیا داووده صورت رد دے بقول د مشرکانو چې مونږ د الله په مشیت شرکو شلم حيات کې او دا څنګه رد دې داو په تقلید باندې چې دا باو تقلید وکړو دویشته مې یاد کین او غرنګې د نه همې جواب وای چې مون د مابودانې باطل او عبادت چکو ګدي بنیاد چې مون به سفارښت کړو الله دو تن کې دې جواب راو لګ آیت نمبر 57 کې آیت نمبر 86 کې بیا خلاصت د صورت صورت کے غر و خوگانی دی دي او د کلمات تعداد چدین و آٹھ سو او د حروف تعداد تی نظار چار بیا صورت مشتمل دے په دریو بابونو ور من باب ایت نمبر 35 پورې دیم ابتدایي سالونه یعدو نو کې یو بیانې کې ترغیب اله بیا پنځم ایت کې زجر دے په طریقې د استفهامې انکاري اف نظر بون کوم بیا ورپسې تخویف دنیاوی په ایت نمبر 8 پورې او آیت نمبر 12 پوری بام سلوور د علی اقلیین او 13 14 کې او بیانې کې ادم د سوړلای بیا آیت نمبر 19 پوری زجرونه به مشرکین بیل ملائک تام او 22 نو اخره 24 پوریم زواجرد مختلف پچیس کی تخفیف دی او تسلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام بیا دلی نقلی بیانی کی د ابراہیم علیہ السلام نام 26 نو اخلا 28 پورین 29 30 کی بیا سجر دے پینکار د قران او پینکار د رسول 32 کی بیا سجر دے مورزینی قران تام او تینتیس نواخلہ پینتیس پوری تزہید من الدنیا و بیانیگی بیابو اور پسید بیم باب بیم آیت نمبر ستا ساٹھ پوری حامیم اللہ علم دے بمراد دے حروف المبین وقسمی الله قسم خریب گیتا مبین ماندې دا س کتاب چې ښکارا دی واضحه د سپور کتاب نه دی په بدی صورت کې مبین لازمی شو یا مبین چې متعدد دي دا س کتاب چې د هدایت نار واضحه ګین حلال واضحا بیانې حرام واضحا بیانې انا جننا القرانا ربي لعلكم تعقلون ما کوي اېت ګي ترغيب په قسم سره دې اېت کې اوس ترغيب دې په جواب قسم سره او هر قسم چې دې جواب قسم واړي نو اینا جعلناو قرآنن جواب قسم دے یقین نازل کردے دے مون دا قرآن عربی جبی والا دا بیان دا مبینم دے چې چی مخیورت ایلو کتاع مبین دے نو دلتو ساللہ فرمائی قرآنن عربی قرآن دے چی دوازی جبی والا وال مون دا چې جب ما چې پای کې خو بیان دي خو وضاحت دي او ځان نه او چې ده پاند انزل الله دي يا او پاند بين نه دي يام ځان نه پاند ارسل نه دي په مانو د خلق نه نه دي ز قرآن مخلوق نه ده ان جاناه یقینا دالګل دمو دا قرآن عربيا عربی جبی ولا لعلکم تعقلون دځبارات خلک د عقل نکار وخلی معنی دا چې دا قرآن الله راله ګل د یا خلکو د پاره چې کوم صاحب عقل لې دی دیو جنات تهغه دی مخاطب د قرآن دی او اقل کار آمد کی دلیل دی پده خبر باندې چې اقل بستا مفید کی چې چه قرآن سرستا تعلق بی وَإِنَّهُمُ فِي أُمِّنَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا آل لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ دیکھو اس ترغیب ده سرد تصدیق او دو صفات با اللہ کې گیده قرآن عَلِيٌّ او حَكِيمٌ ا یقینا دا قران موجود دی پاسل د کتابونو کې امیل کتاب چیرې ابن عباس سے فرمایي چې مراد دینه لوح محفوظ دی لکه سوره تی بروجات نمبر 22 کې ملا فرمایي او سوره واقعات نمبر 78 کې چې مراد دینه لوح محفوظ دی هم نو دا چې دا قران په لوهي محفوظ کې په یو خاص ترتیب سره پروت دی چې هغه ترتیب باندې الله خبردار دی او آیات هغه نشي نزول کېږي نه د ترتیب الواقاعات دنیا کې چې کوم واقعیات موجود کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند کې والا ترتیب الواقاعات بیا نازلېږي خان لَدَيْنَا مُنْسَرَ دَيْن لَعَلِيُنْ خَامَخَا اُچَتْ کِتَاب دِي حَكِيمٌ دِي حِكْمَتٌ وَالَان زَكَدَاہَا غَذَات رَانِهَا لَيْجَا غَمْ عَلِي دِي وَحَكِيمٌ دِي عَلِيُنْ اُچَتْ دَيخَا اسمانی کتابوں نے چسو مردی پاٹولو کتابوں کے لئے اُچَتْ تِي جو نو دالو چتواله چې د پېتی بار د مرتبه دي او چته پېتی اعتبار د مرتبه دي چې قران موجود وي نو غره بیا د نورو کتابونو راج بنه چليږي تمام کتابونو بیا عاجز وي خام د قران په مقابله کې کار تورات او غزبوريو او انجيل تمام کتابونو بیا عاجز وي نو کنا چی آسمانی کتابونه د قران په مقابله کې عاجز دي مسته کتابونه هم سره په مقابله د قرانو کې اذهب د اعلی علی غوچتم لوح محفوظ ګبروت د نوالته کې رساید چانې شي کې دي نړی انسانانو او جناتو چې د ځان په کیسهولې کېم کی. حکیمون د حکمت کامله نه کتاب ده یومانادم یا حکیم فیل وزن ده ماند مفعول ده د حکیم امانه محکم یعنی دا کتاب ده چې منسوخ کېدل د دی دین نشته ده دی چې ول کتاب را او دا اثر منسوخ شي افا نذرب انکم الذکر صف ان کنتم قوم مسرفین دا اوس دا جره مورزین قران تا. او زجر چر چده نو په طریقه د استفهام دی او استفهام استفامین ګرین افان ازریبو معنا دا چې کافر وې مونږ ته قران ما بیانام مونږ خپل وقار په کې پریک د بس چې مونږ سر کوو هغه وکو کنه ته الله دا یاد راو لګم 아이واړو مونږ تاسو نو قران ذکر نو مراد قران ديخم داوت د دا قران داوت د دا توحید یا ذکر دا. سن قرآن دا نو مراد چې دی وحدن 아이واړو مونږ تاسو نو قران سفن پاړولو دا سفن چې دی نو مفعول مطلق من غیر لفظی دی روح المانی لیکي النظر يبونه بهر محیط لکې چې صفحان چې د مفعول له هده نه پرد نظر بو په اړول سره ان کنتم قوم مسرفین په دې وجا چې تاسو یې قوم مشرکان ایمانه بيزاوي رحم الله فرمایي چې ان کنتم کچې د ان اجلیه دې لئن کنتم قوم مسرفین ا اسراف نہ مراد شرک دے ایا پدی وجو قران والو چتا سو مشرکان یی نہ بلکه مونتا اوس ته قران بیاناو اتمام حجت د باره چ د قیامت بیا گلاون نه کین پرز د قیامت بیا دمون د ہدایت د باره قران نو راغله پیغمبر نو راغله وکم ارسلان من نَبِيٍ فِي الْأَوَلِينَ دین آیت کیا اللہ رب العزت تخویف ورگن عدیت علیکی کی تخویف دنیوین آو ارسنا تسلیب اومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن وکم ارسلنا او دیر لگن من نبی ان انبیاء فِي الْأَوَلِينَ قومنو قیم ابن عباس فرمای فلم نترکهم بلا کتاب ولا رسول بغیر د کتاب نه بغیر د رسول نموندي برخي بلکه موږ ام بیاړ علی کلی دین چې خلق ته د پیدائش مقصد بیان کین وما یاتی هم من نبیین الا کانوا به استعذون او نراضیه دی مکی والوتام یوم یا یاتی هم نرازی د انسانان انوتن تمام انسانان مراد دین من نبی انسا نبی اللہ کانو بی استازیون مگر دو سرطو کی کہیں من نبی انکی من زائد دیں ادا فائد دے لپارد یا تیہم چه انسانان انبیاؤ سرطو کی کہیں دا انبیاؤ دا عظمت نزی قائلہم دا انبیاؤ پیغامات نمو نیگاڑ اور تنیگ دی. فأهلك ناشد منهم بطشا ومضا مطل الأولين نعم تخويف دائم حلق قريب منهم لرسخة دونه منهم كي زمير راجع دائم مكيه والاوتا منهم لرسخة دائم بار بار بيان شو بدن اعتبار سر طاقتور قوم اعتبار سره طاقتور مال اعتبار سره طاقتور ډیر جنگجو قومونه خطرناک قومونه الله ایمه تباګړي وي بدشن پنیولو سلام مونږ اګو نیولې دي او بیا مونږه نخلاصې دینش لخم وما مصر مصل اولين اته رشید نه مونې زړو خلقوم اګزال خلک چکمون عادیان سمودیان فرونیان داغه نمونی دی عبرت دې لري شه دي او تمام دنیا کتلې دی ښه اې د مکیوال او تاسو ګره دا الله له طاقت مقابله نه شه ګولې تاسو باندې هم عذاب را شي په اعظم کې وو ګرفتار شه ولا انسان تهم من خلق السماوات والارض يقولون نخلقهم العزيز العليم داو salon درلای یعقلی وي او له منه دلیل چیند دا په طور اعتراف دي خم په طور اعتراف په دا بنیاد اول کې تپوس کئ چې تد تاسو د خصم نه وکئ اته بیان په زمان یغې سکوت اختیار کیند دا سکوت په مرز د بیان کې بیان ده کنا دا درې لپاره خبره باندې چې تاسو خبره مانیخه زمان ابي كتبو سو کتاب دمکي والو نه چې چا پیدا کړی دی اسمان نو او ځمکې نو دوی پیدا کړی دی اغذرور ذات چې په هو دې او چر تر وانی به چي دا وایي چې الله خالق دین معبودی مو غني کړه په دې تور کوم ډېر خلق الله خالق مالک رازق غني لیکن قانون ساز نه غني داغو قانون تګان نه دیکه په طرف روان دي دی. ډير خلک الله خالق غني رازق او مالک غني لیکن معبود نه غني معلومه دا چې صرف دا مسله بیانول چې الله خالق دي دا غره دې یاد کافی پاري کافي خبر نه ده تر سو پورې چې تا الله الٰه ني غنلې الله دې معبود ني غننه مقیم و شرکیون باهم ویچ اللہ خالق دے مالک دی اللذی جعان لکم الارض مہدن و جعان لکم فیہا سبل اللہ لکم تحت دول دویم دلیل اقلی دا بطور اعتراف نہ دیکھا مقن دلیل اقلی چونہا بطور اقرار بطور اعتراف بطور اعتراف په دغه وجه د دې په ابتدا کې تبوص نشته دین بلکې جاعل لکوم ویخه الضی ها قال لا جعل لكم مرضا مهدام چې پیدا کړنا تاسو لپاره زمکان مهدن بستر د آرام ما ده سره کې له زید آرام ته جگتا تلایې بستر له کېږي دا زمشترا چا غوړو له شي ځې انسانان په آرام کې لګسنګا یو تن په بستر کې کی آرام, آرام کوي کو نو دا چې د ټول انسانان پزما کې کوم آرام کوي کنه ځکه تمام اړتیاټ د زما کې نه پوره کیږي کوټه دانو پزما کې ده کوبدي نو د کې نه دي کو خوراک دی او کس خاک دی تمام سيزون چې دینه واده زما کې نه دي وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ دوئم تصرف او پیدا کری تاؤس دا پاری فيها اپا دیز مقل کی سبولًا لاری سبولًا لاری داسی لاری چاہ گئی تا تجارت پہلے کی گئی او لاری دا علم پہلے کی او لاری تبلیغ و لے کې ګلاره د جهاد دو جنو صبرن جمع ویل خان ډیر د دنیا لاری دی او د دن لاری دی لان لكم تحتدون د پارا چتا سو منزل مقصود ته رسیدای پدی لارونه چتا سو روانې نو خپل منزل ته رسیدای والذين نزل من السماء ماء بقدر درم دلی اقلی دی مکه د زمو کې تذکرہ او دله ته باران دواره تذکرہ کی زکه ازمو کې ته حیات میلاویږي نو باران میلاویږي کنه باران وریږي نو زما کوم مفید وي زما کا فواید ورکې انسانانو ته که چرتا باران نه ورېږې نو بیا دم کې فیدې الله غذااتې چې را ورې منه س د باران اماغ اوبه باران او د باران چله ورې بیا قدرین پ خاص مقدار سره الله ور نذات باران ورین چې نقصان کو نه باران ورې چې فیدن وررکې. بیا خاص میګنار سر الله بارانورحیم د انسانانو ته فایده ملاو شي فانشرنا به بلدم میتن کذالک تخرجون نو تاسو کومه په هغه باران سم کوچا بلدم میتن هغه ازمکه چاغه وچې کذالک تخرجون د غرنګي ساسو وتلید قبرونو نام د غرنګي تاسو به وزایم من قبورهم یا <تصفيق> من الأرض لكسنغام تيخ دزمكي نوزين ندغرنگ دا مرهبام دا, دا قبر نوزين دزمكي نوزين خلق الأزواج كلها وجعلن لكم من الفلق والأنعامات تركبون صلرم دلالي اقليم دباران نروستو اللہ در سارو تذکره کی او دگرانگی در کشتو تذکره کی اللہ را بولیدد مانده چا اللہ از مکہ پیدا کردی او بیا پدی من اللہ باران ورین در دگرانگی الله سورلیم پیدا کردی تاسو دپارین چی تاسو گرزه و راگرزه کل ضروریات پورا کئی او درین ایلاوہ چی در نورا بو پیجنائی عبادت طرف تساس تو پیدا شي. د انسانی فی دپارې او د انسان د ضرورت دپارې الله تخلیق د انعامو و دی الله ک پیدا کړي دي سااروي پیدا کړی دي او لسم یاد کې الله فرمادي اوله کوم تحتدون ال د کنا دلاررو تصره کړی وجهله کوم صبحن اللهلارې پیدا کړي چې په لا رو باې تا سو خپل سفر وکي یوازې الله الله لري پیدا کړې بلکې د نارو د پاره الله سره پیدا کړې وې انعام اده رنگي بیا الله لري په دوه قسمه دی یو بري او دوه بحرین نو بري بري نارې چدينو الله غل انعام پیدا کړې دي او بحریناره چدينو الله غلا کشته پیدا کړې دي والځې او الله غذااتې خل خله واجه کل چې پیدا کړي دي جوړله ټولي الله جوړی پیدا کړي وي وجهله کوم من نف کې مماتر کبون او کړي دپانې د کتونونه ا نام او د صارونه ما خطر کبون چې تاسو پورلی کوئ. او الله تقسیم کین چې انسانانو سره لای چې دا دوه قسم دي یو قسم سره لای چې هغه انسانان خپل جوړی ځانو کړهی سوچ فکر وکیم نو کیشته جوړکله دغه تعلیم ته اشاره ده چې ځان هنرمن ک دنیا چې ژوندته رهن او سره هنر کم د مقصد ته پاره چې پریشان نه بیه لکه سوره البقره کې الله فرمایي علما ادم الاسماء كلها سمار ذهم الملائکه نو هنر مراد دي الله ادم عليه سلام ته وخو ووخو په طریقه د الهام اته وځه ادم عليه په بچو کیا هغه هنر چليږي سو په یو هنر کار کې سو په بل هنر کار کې نیو کسم ورلیا غدا چاغي کې دم انسانانو دخل دیم او د دی انسانانو په کسوا پا سنعت منی جوڑی گی دین تعلیم دی چې خونریز د کوا دویم قسم سورلی آگا دا چاگیتا انعاموی لے دا گورے انسانان نشی جوڑو لیم دادا الله پیدائش دي چې الله سړی پیدا کړی دي پریکړه انسانانو صنعت لا دخل نشتي دا دوره د الله نعمتونو دی او تربیت الهي ده چې انسان لا تربیت کړي ما تر کوون چې تاسو به سورلي لَتَسْتَوُونَ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ دڅورلای آداب الله ذکر گیم او په دې آداب کې اصل مقصد چده دینو او رمانې کې چته دوه خبرو تنبيه ده اول دا چې تکبر نکې زکاتم چې بسوال لې روانې په ګوړې باندې یا په اوخ باندې روان دي چې کوم پیادل رواني داهو نه ته خپل ځان وچا ټق کوي داګه د تکبر ملي کیخ نو الله دې دا خبره تنبيه ورګې چې ګورې تکبر نه کوي وله زکات د تسخير من الله دې سخر لنا هازام دا د الله تر اف نه تسخير دې یو لهذاه بنداسته پګیدا خنیش دي دا خدای له انعام دي چې پتاي کړې دي او دا ما چې سواري چي ده نو اخو تیز رواننه نو ستا ګره نفس تهم خطر ده خام ته حلاکت کې دیوم شي استیدونم کې دی شي تصادموم کې دی شي نو د حلاکت نه دا بچاو ته دا, دا دعاوه الله فرمایې نتستو والا ظهوره دیدو پارا چې تبراو تا سو راوړ شي الا ظهوري پشاګانو داګه سرلو دا ظهوري کې هي زمير دې ما تر کبون کې ما تر راجه دې خم مفردو اگر چې مانن جمعو داغه لفظ ته زمير راجه کړي له او چونکی اگر مانن جمعو دیو جنہ مضافی زہور ویلے دی جمع ویلے دی خواہ زہوری ہی دی جمع ویلے دی سم تذکرو نعمت ربکومی دستویتم علیہیم بیاتا سو یاد کئی نعمت در ام اقبل نعمت چی دینو جن نعمت مراد دی ان دیر نعمت دینا انامات بردی دیوکی انامات بردی آغا تمام انامات تاسو درا یاد کائم او خاص کر تسخیر چور پسی فرمائی سخرا لنا سم تذکرون ایمت ربی کم بی آیات کے نیمتون ایمت رب اخبر ایزستو ایتم کل جبرا پرش تاسو علیه پدیس ورلی باندیم و او بوئی تاسو سبحان اللذی سخرا لنا هذا وما کنا له مقرنین و تقولو. او تقولو نو قول تعلق د جبي سره دي خان یعنی زبان په او چلوایم په دې الفاظ زبان دي زبان او چلوای خپل جبي استعمال کایم دا تاسو وای او دا چې تاسو وای نو شکر بطور شکر انداز سفر دعا ځه سبحان الذي سخر لنا و ما كنا له مقرنين جکلات سفر کلو دا, دا دعا وای خا دا نوی دعا نه چ الله دیلم قران کی زیور کړي دی خا دعاګان ډیر زیاتی اکثر هغه دي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احادیث نو ثابت وی حدیث سے بدی مستقل کتاب لیکللی دی ای ماثورہ ایکه هغه دعا غان لیکلی چې کومي دعا غان پر صحیح حدیث ثابت دي نن سبا اکثر درودن راو دي په درودن کې وو دعا لیکنی هر سره مې چې دا فرانکي کتاب کې لیکلی ده دا ته ګمان دی چې خانه قران دې صبح کتابونو نګوري چې و په لیکلی ده موجود وي حالدا چې حواله دې درو ولیکلی دا یو دعا د روټاین بسم الله وعلى برکت الله دا د وټرو درودون راوچ ته کړین او بیا تمام درودون حواله لیکل چې دا دعا به مستدرک کده حلاق مونږ ډیر لټون کړای دین دا بسم الله وعلى برکت الله علا سره چې کوم دعا دا دعا مونږ په هیڅ کتاب کې د حدیث نه نه ملاوي شي حما یو کانه د دغه حدیث چې کوم طلبه او داوږي موري لګولې ما مستدرک موږ سره درې دي نادری والا د ما ورک د مادي کې دا دعاو لټوي او ملا ون شو ماډل کوشش کړم دا دواغو مستدرک کې ملا ون شو دته لکی لکیر کې فقیر لیکي په سیروان د چې لیکري ودي کې لیکري دي کنه نو دعا آګه دا چاګه په صحیح دلیل ثابت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي نو که الفاظ په دین یت باندې وای چې دا پیغمبر الفاظ دی او ماته به ثواب ملاوي شي ناګینو بیا دلیل ګوري حوالہ ولټه نو دغه جلاد دعا ذکر کین ا دې تل کېږي د سفر دعام وتقول تَا سُوَيَ سُبْحَانِ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَامُ پاكِ دَا غَزَات لَرَامُ عجز ناغِ پاك دِخَم اگر تانا دا کشتو ضرورشت ده، نا دا ساروو ضرورشت ده داخل مون بیوسایو بیوسایو عاجزیو دا انتظام الله مون لکره دِخَم سَخَّرَ لَنَا چِتابِ کلِ دا مون دا پاری دا سورلیم وما كنا له موكرنين اونې موږ دل رقابو کوونکې نو دا ښه اظهار د عجز د انسان با دی ښه اظهار چې زمونږ رب داستا مهرباني ده چې تا موږ له د سلور او دا په خدمت کې لګولې او زمونږ تابع دي چې په کم طرفي بوزو الان کې زمونږ دعاخ پی دغه څلور اخبې دین تښته دی هم شي مونږه لاندې کولم شي لیکن دا د څلور اخبو جانور زماره باندې تاسو مون ملګری کړی دي ځکه موکرینې نه وله دي ښا ځکه موکرینې دا د اقرار نازسته شه دي او اقرانه ولیکي یوته خپل ملګری کول لکه روسه یا تران دي فَهُوَ لَهُ قَرِينَ آیت نمر چتیس وَمَنْ يَعَشْوَانَ زِكْرِ الرَّحْمَنِنُ وَقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ مَلْگِرِ تَحْلِهِ كِي قَافْرَانُونَ مَلْگِرِ جُوْرُونَ یا اللہ زمونگ تاقت نشت دے چی دیا دا ساروی مونگ اخبر ملگر اکرو تاوڑا کلی که ما درس نو باسی و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له <مُقْرِنِين> دا اجه د انسان ديخم مانه دا چه انسان ته عاجزي خپل دې اظهار کوه تکبر مو کوه او دا الفاظ مې چې کله تاسو ورنه باندې کینی پاکي دا غزاد دنا سخر لنا چې تابع کړ د موږ د پاره دا څرلیم واما كنا له مكرنا نوم قابو كون کي ديم اي سمو غربا موندا قابو کولن شو تیز گাড় روان دي بس روان دي يا ریل گাড় روان دي تي قابو کول شي دا خدا الله رحمت دے مہرباني تے پتا باندھن جتا لئی طاقت درکڑے دین دا مہربانی پ وسیلہ باندھن گাড় تا قابو روان کڑے کدا الله می قرباني تي او چته گیم دا غاره تقابو کول نه شي وان الى ربنا لم منقلبون او یقینا من غافل رب ته واپس کیدون کیو پری کی تذکیر د موت ته خان ادي کی تذکیر د موت په طریقہ د قیاس زګا د سواره اصل مقصد څه د یو ملک نابل ملک ته منتقل کیدل د یوې علاقې نابل علاقې ته منتقل کیدل دا مقصد د سواره یې ده کنه د یو زینا ته بلځه ته دا چې دنیا کيس تاسو سفرې دی یو زینا بلځه ته سفر او دا تمام سفر چې له تاسو د ځمکه لپاره سوي لیکن ای بندایو روز بس تاسو سفر د لپاس اللان سلاند ته کیږي دیتے لے کی گیت ذکر نہ موت پتہ طریقے دا قیاس لاگوں سٹا سفر دے لگ سنگ دنیا کے تے سفر کے اگے ل تیارے گئے ن دگرنگے سفر دا, الى دا و ان الی ربنا لمونقلبون ا یقین نم اگفل رب تعالی لمونقلبون واپس کی دین کیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم نام آداب دے سفر قولن منقول دی عملن منقول دی خو تعالی مرتضى رضی اللہ عنہ روایت ترمذی کی او تمام مفسرین نقل کین جسور لغات اعلی او پر کا پانے قدم کہ او بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویم اغیین روز پیچی دے بیع الحمدللہ <سؤال> ویم او بیع دعا دعاوه الی <سؤال> سبحان الذي سخر لنا زو ما کننا له مقرنین و این الی ربینا لمنقلبون او بیا دریز الی الحمدللہ ویم او دریز الله اللہ اکبر او بیا دعا الفاظی ویلا الہی اللہ انتا ظلمت نفسی فاغفر لیم فا انو لا اغفر زونو با او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسکیشو ردہ غامل علی صلی اللہ علیہ وسلم موسکیشو او بیاو فرمائلن چا تبوزو کو چامیر المومنین تولی موسکیشوی نوم علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمائلن چی پدی مقام کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسکیشو نمام و خندل کنا دا اتباد پیغمبر شو وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُسْأَنْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُرٌ مُّبِينٌ دو زجر دے مشرقی نتام چه مخقنی آیت جدو اقرار ذکر کر چې چه الله دی دے دوارنگ لکی کسو کم او تن بار اولے گا دلتنے اوشڑائیں لما کی تو تو یہ اقرار ذکر کر رہو چه اللہ خالق گنی لیکن معبودی والی نگنی پکار دا چه معبودی مو گنی کنن ځکه خالق اغزاد وی چې معبودو نه نو یو صفت ایمانی او بل نه مانی نو دوه صفاتونه ایمانانه نو سلاة ته ځاځر ورګین او دا زجر به چلی غات نمبر 19 پورې او دا زجر چې نبی په سلوور طریقو دی او نو طریقہ دا چې الله لپاره جو ثابتې دي وجعل له من عباده جزئا ابيام فقط بدي اکتفاء نه کې بلکې ده سه جز الله له ثابتين چې زان د بارې بد ګنيخه چاګته لور ولې کېږي يا تو بنا تل او بيام اغه مخلوق الله له جز ثابتين چې داغو عواما ينه شاف چې دا غو پالنه کې د شی په کالو کې او سرلمه خبره ده دا اوه په غیر مبيل په حالت د جنگ کې چې زنانه واضیه خبره نشي کولې د زجر شو په سلو ورو طريقم الله فرمایي وجعلو له من عبادي جزءا او غنیدو الله له را دا الله د بندګانو نه جزء ان ټکړي جزء ټکړي ته مراد دینا باز علماء لیکی چھ اولاد دیکھا چھ الله لدو اولاد ثابت این جمہور مفسرین لیکی چھ جز انہ مراد چھدے بنات اللہ دین چھ مکی مشرکین دا عقیدہ وچھ دا اللہ لنہ او حدیث کی رازین حدیث کی ام بناتو مان دے اطلاق دا جو شوے دیکھا جو ادا حدیث کی رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ تو بذعت منی یا بذعت منی فتح د باسر یا پسری د باسر فمن اغضبها اغضبنی البخاری مکرر روایت تے 12 مقاماتو جو ذکر کړی دي مختلف تعبیرات تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ زما بذعت منی زما ټکلہ چونگی اولاد پیدا که گیگی دبلار دو نطفینا پدا گا وجه چی دینو اولاد تا دبلار جوز بیلگ گیگی او نطفه ده انسان جوز دیکنه نو الله لبای اولاد ثابت یو معنی دا او دویو معنی دا چی جوز انم مراد معبودن او دوگانی الله د پاریم د ال د بندگان ناجزن معب معبان ګنی ان انسانه ل کفرو مبی یقین ان انسان دینا شکر رخکارم امیدته خظه ما یخلو بنات واسپ کومبل البیل دا او زجر دی په دوه مطرقام چې سرو پهې د کافر اقفانه کې چې الله جز دی. بلکه آغا جوز اللہ نا ثابت ای چه کم جوز زان نبود گیو نی کم آیا نی ولی اللہ ده مخلوق نا پیدا کلی دی بناتن لنا فی زامی کم و آسما کم او گو رکلی تاسو بی البنین و پزامن و سرام تاسو لا زامن در که و زان نی ثابت کړی نا دا سند در وَإِذَا عَبُوا شِرَاحَدُهُمْ بِمَا عَزْوَرَبَلِ الرَّحْمَانِ مَسَلًا نَوزَلَّ وَجُهُهُمْ اسْوَدًا وَهُوَ كَزْوِهِمْ دو زجر ده پتراقه سرم او خاص کر دویمه زجر چوام ام اتخاذ مما يخلقه اللّه فرمائیو او کلچ زهر او کلشیو تنتدو دونام بِمَا زورابان الرحمن چې دو بیانی رحمن دا باری مسران پسیفت کهیم زولا وجوهو نشیم مخد دم مسودن دکتور و هوا کزیم او دغم ندکویم زولا چی ده بافعال ناکسو که ده دراز دا باری استعمالی گیم مانه چې چی پورا راز د چهره تا کتورشی او دا سي پریشان شي چکور کې ملوړو او دغم نوم دکوي او ما یون شاو فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین ای هاغه مخلوق د خدای کمزورین چې دا وګ کا پالنه کړي شی فی الحلیه پزې وراتو کې پکالو کې او حال دا چې په حالت د جنگ کې واضحه خبره نشي کوله فل خصوام کو ما مقابلہ کی یعنی په مقابلہ کی بیا واځه خبرونه شي کولې او بیا علماء لیکي چې مقابلہ عام ده جيب سرایو کاس نه سر سرایې په دې دوانو کې زنا نه کمزوري نمان دا نماندا چې مقابلہ یې په خو بدن بدني طاقت پکار دے او قلبي طاقت پکار دے عقلي طاقت پکار دے او دا دري وړه تاکتونه د زنانو کمزوري دي په دا بنیا دي حضرت او مولا فرمایي چې او زنانو خپل د مداد ثابت اولو د پاره چکم دلیل پېښ کین واغه درل کیغه خپل انخلي بیاغه ولی زګه ده کنه اګه نه کمزوري دي جمه کمزور ادا پته نه او بیا علماء دې دياتې غریمن استدلال کوي اامن یونسو فی الحلیته چې زنانه د پارې زیورات استعمالول جایز دي په شرط د دې چې با پردوی ښه دا دې مقصد د پارې چې حسن ظاهری چې دې پای کې اضافه وشي دا د جمهور علماء مذهب دی او د نارینو خوبصورتي چونکه هغه هغه دي چې هغه تاسو صافي باطنیه ویلې کی خان هغه چې د پکه مالات ذاتی باندې موقوف دي خان په دغه بنیاد نارینو د بارین د سونی استعمال چي د جائز نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه لاس کې ریخم او سونه نیول او وی فرمایل هازان حرامان علی ذکری امتی سونا او ریخم دا زما د اومت په نارینو باندې حرام ديولې ځکه د نارینا صورت دا نه ده چې د سوونه واچی او د ریخم استعمال کی بلکې نارینا خوب صورت پهې لږي چې د میدانې جهات کې کافرو سره جګي او د د مخلوقاتو خدمت کوې انسانانو خدمت کی دعوت چړ د الله دن خلکو تررسې. وجه مله کتل ل نه هم بعد الررحمن انناسم دام زجر د چې مخېلي وجاوله همې بعد جزن هغې وضاحت دی او وضاحت چکې په دو خبرو کوي یو دا چدو دو فرشتو ته بنا اللهوي بناوي. چ فرشتي فرشتي چې د نوغان اوذ بالله جنکی او دیم دا چې د الله لولي دا د دوا خطرناکی خبرې دي الله فرمای و جعل وضو غنی الملائکۃ ملائک الذين هاغ الملائک هم عباد الرحمنی جغت الله بندگان دي اناسن جنانا وجعلوا اناسن چې دو ملائک چې د زنانه غني نو الله تدینه منکیخه پدغه مونیاز مفسرین لیکي چې تا تنا تپوسو کوچ ملائک نارینه دی او که زنانه دی تاسو وداو چې هم عباد الرحمن ملائک د الله بندگان دي دا ذکرت او انوست خو دا په سنانه کې د پدی بنیاد باندې چې الله اف نسل کین الله نارینه پیدا کړ دي او زنانم چې دوی په اختلاط سره دینو افضایش نسل کی نو پدداغه بنیاد الله فرمایي هم عباد الرحمن دا عباد الرحمن دي کhto اعتراض وکي چې مونږ ورته فرښتہ ويو نو خو موانس لفظ دی نو د دین او خدا خبره ثابته کیږي زننا نه دي دا وه هم دی که نه جواب داې چې تاسوی هم عباد الرحمن ځک په نوم سره چنو مسلمان نس کېږ نهخه لکه ت الح دی الحم مدانم خو معنس د آخر کې تا طیس دی لیکن مسمی مذکر دی مذکر دی. ونوم سراچده مسمم مؤنس کی گنم اشہیدو خلقہم ستوکتو مشہادتہم و یسالون آیا دل لدے پیدائش د فرشتہم اشہیدو آیا پستر گمانو د ملائک چکه کپڑے چولې د زنانه وو یوختې د زنانه وو او چهره چهره د زنانه وو دنه پته لګي چې دا زنانه ده کنه ګورکه چولې ده پکا تو باندې پته راځي چې دا ناري نه دي او دا زنانه ده نو آیا دو ملائکه تلې دي نه دا غواړئ چې کیږي پدې کو حوریت له اعتبار ده کتول له اعتبار ده الله فرمایي اشهیدو اعدو لدره ده خلکوم پیدائش د ملائکوم په دا غو بنیاد علما لیکي چې په تاسو امور کې گواهی گواه د پاره لیدل ضروری دي خان په دا بنیاد زموږ فقهي کتابونو کې لیکي کنز د دقایق کې هدايات قدوري کې وغيرها لیکي چې د اما گواهی د تکي موثبر نه ده د اما آیا ايا دولتر نه د پیدائش د ملائکونو ستک نو شهادتهم مزایره چې دوه ملائک نه دي لیدلنی د مالیک پیدا شلی لې دی نو اللہ ساتوک تبو کی قد قد تبو. کی دو مداوي چې زمونږ مشرانو داسې ویللی دي د الله فرماسه توو شهده تو دلته سین بهه د قد دی تو ته یقینیکی کې دی چې خبرې د دو د دو د مشرانو چې کوې خبرې دي د متعلق مطعلق هغه چون کې دو خبرې چې دی نو په غوای ک پیش کړي. دجن الله تعابرو کو شهدهته هم سره یقین لګ لیک کې لیک کې خبري د د مشران الون او تپوس به کېې چې بررض د قی د مشرانو ک شو ټولونه وقالله شار الرحمن ما عبدناهم دا او سرت دی په دلاو د مشرقانو هر کلاچ مشرکان لا جواب بشلو. چې دوسرہ پشرک باندې س دلیل نو نو اوس چې دینو دو سہاره واګه ست د مشیت دالم چې تاسو وه هر کار د الله په مشیت کېږي زموږ دا شرک چې دینو دام یو کار دې کنه دام د الله په مشیت سره کېږي هر کنا چې د الله په مشیت کېږي نو تا تاسو موږ مؤاخذه کوی خلاف تحریکونه چلاویم دس ایتونا قرآن کلیر دی سورت انام اگو رہی سورت انام آیت نمبر ایک سو اٹالیس آیت نمبر ایک س الَّذِينَ لهین شرکو شکو په حال د مشرک زر داچو به کسان چې شې کړی د لو شاء اللهما شر نام کاله غوختې نومونږ به شرک نه کړي واللهبانونه نه زمونږ مشرران وله حرن نه من شین او نه بهمونږشي حرام کړی صورتې نه حالو سورة نحل سورة نحل سوال اللہ سمسی بارام آیت نمبر پین تیس وَقَالَ الَّذِينَ او ويا که سان چې شرقي کړي دي لو شان ناو کلا غخته ما بدنام مونږه عبادت نو کړم د دنیا ما سواد الله نه من شي اندې شیم نبا مون د بوتان عبادت کړو نا مونږ د امبیا او د اولیاء عبادت کړو دې ته نه کېږي کوفر کول او بیا استدلال کول ب مشیت ال نحنو الله بانا والله حرمنا من نه من ش نمون او نه زمونږ مشررانو ن شي حرام کړی الله فرمای کزارې ک فل من قبلې دغه سېنا په خاوم کړی وه چې هر لا جواب بشلم بیا او بې تپوسنو کل چې خاک سووک دی. دوبوی الله دې مالک سوق دوبوی الله دې نو هر غلا چې خالق اور مالک اللہ گنے گنے گن. گنے. او مالک الله غنې نو معبودي مو غنټن الایو مو غن نو معبود او الابه نه غن نو کافر با لا جواب شلخان د خالق او د مالک جواب به ورکو خو لیکند الاو د معبود جواب به نو شور کولې خان نو سہاره به د سشي نی ولا استلال به مشیت الله چموږه د الله په مشیت سره کفر کوو سورۃ تکویرم تاسو ګورئ دیرشم سپارام سورۃ التکویر بالکل آخري آیات آیت نمبر 29 وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین سوره تکویر اخری ایت ته بالکل و ما تشاؤون او تاسو نه شي یشاء الله مگر چواڑی الله چې رب العالمین دی نو ګورم د دې آیته کریمه نه معلومیږي چې هر کار چې کیږي به مشیت الله کیږي لہذا کافر وی چې کفر چوکوم نو دام به مشیت الله کومه د هر لا چې ذکو فر کوم او شیر کوم بشیت الله <سؤال> کوم دا د الله مشیت سره شو لیکن دا استلا ب مشیت الله چې دی نو دا د کافر او صح نه دخ ځکه د الله د صفتونه د انشاءالله تفسییل ورو بیا نوم بیا او رد به کوم په ممنتظلو باې ځکه یو صفت د الله د م دوین صفت د الله د ضا په سکول چورلیکیې. دا کافر کفر د الله مخیت دی خو لیکن دا الله پر رضا نه دی مقصد دا الله فرمایو ولا يرضا لعباده الكفر الله رضا نه دی چې بندگان د الله کفر وکي ولی په دغه بنیاد الله بیا راولېگل په هغه بیا باندې سختې تیرې شوې په هغه بیا باندې مصیبتونه تکلیفونه رااله دا دې مقصد د باندې چې دا کافر کفر ختم شي او دې دا الله د رضا مطابق چ دينو ایمان اختیار کیو ته جنت مستحق وګرځي وکانو دو ویلو شار رحمان ما بدناهم کہ رحمان ذات وخت نو موږ په بندگی نه وکړي د ملائکه دا چې موږ په کفر کې مفتلای بمشیئت الله مفتلایو ما جوابي ترکی په ترکی دادایم چې په دنیا کې د الله په مشیت کفر کوي د الله په مشیت په جهنم توم بیاسا. او د الله مشیت بااب کې گرفتاره کېږې ما له هم بالی کم علم دا ترځ استدلال د دو چې دی دا سره سر جالت دی د کافرو دا سره سر جت دی د کافرووللی زه کا مشیت دا, دا, دا, دا الله چ دییم دا خداې صفت د الله دی چې کوم دوه ممکن سیزو نویم پې یله. ترجی کول پبل باندې ځکه په دنیا کې دوه ممکنات یا اسلام د او دی کفر دی ځکه دا دواله کارونه ممکن دی اسلام هم ممکن دی هم ممکن دی, دی, دی. نو مشید الله د یده ته متوجی دی د مشید الله په د وانو ممکناتو کې یو ترجی ووررکې ببل بل باندې اوس برابره خبره د دو ممکن فیزونه دي هغهښدي او کهبد دی ډیر خدي او که ډیر لخ دی او که لب لب بد دی نوم لہذام دا مشیت د الله شیدم مشیت د الله دا فقط په دی بنیاد باندې یو جانب له ترجیح ورکلې شي کاغه جانب د اسلام دی او ک جانب د کفر دی نور بل صفت د الله کو راځا وی ترضا وی لیکي نور رضا خود الله سراسر په جانب د اسلام کېده په جانب د ایمان کېده مَا لَهُمْ نِشْتَ دَيْنِي کَافِرُ وَلَرَا عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ پدھے کفر باندی او پدھے اسلال بمشیعت الله باندې. من علم اس دلیل اِنْ هُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ نَدِدُو مَگر قُتْتُو خَبَرِ گئی اٹھ کلیان چورتہ لے گئی بے بنیادہ خبری خبري دلیلہ خبری او گمانی خبري. هم اته نوم کتابم من قبله فهم به مسمسکون دا سجر دیم او تر دې دې دو په کومه کې در روان دي او باقي ما نکله کولاړ دي منسوبي جوړید اسلام د ختمو نو آیا दुसरा په دې کې د دلیل شته نه او دلیل ما غو متبر विचार کتابی درې وی غره دانا نه چې اخبار کې لیکلي ډایجست کې لیکلي دي یا فلانکی کتاب لیکلي فلانکی کتاب لیکلي دي دلیل هغه موثبر دي چې هغه آسماني کتاب کې ګره قرآن کې دلیل وي ظاهره دا چې کافرونو سره په کفرماندي آسماني کتاب نشتي مشرکانو سره په شرک باندې آسماني کتاب نشته دي دا دلیل چې په خبره باندې چې دایست دلته به مشیت الله کې دا سراسر جهالت ته دی او هر کنا چې جہالت <سؤال> دې نو جاهلا کذبې خود پر خود پکار دي کړه کده اختیار کم ځګه د اسلامه کده ده د الله دیواله عقیده ده په معنی اجماع د انبيو شويده آسماني کتابونو باندې راغلي دي ام اته نا هم اي اور کړه دې مون مشرکانو لا کتابا لوې کتاب من قبلهم مخه د قران نه چې فون به دو هغه دلیل نیون کې دي دا کتاب نو دوی استدلال کوي بل قالو اننا وجدنا ابانا على امه واننا على سارهم مهتدون دته لکه کیږي زجر مې تیبای ابا او تقلید ابا او ښه دلیل دې مشرکانو سره په استدلال بمشيئت الله باندې نشته دی ما سیو دي چې دو تقلید ابا او کې چې مونږ مشران په یو کار باندې منتقل دي منګ داغو مهتدیان او بیاور ور پسی وی و ان لا سارئ مقتدی مننګ داغو مقتدیان یو داغو مهتدیان یو داغو مقتدیان بل قالو بل کدو وین ان وجدنا یقینا من منتدی ابا ناخل مشران على امتين په یو طریقه باندې مراد دین دین دي مراد دینه ملت ته زکه امتا چ امت ولیکيږي دې کې معنی دا قصده کنه نبي طرف تا قصد کول اراده کو ن موږ په یو دین باندې یو و ان الا سارهم مهتدون او یقینا موږ داو په قدمونو باندې هدایت مونتون کیو موږ داو په قدم قدم 익 او دې کې هدايت کنو معنی دا چې موږ کتاب ته نو ګورو موږ پیغمبر ته نو ګورو بلکه موږ دین دیته وای چې بچي د پلار په قدم قدمه 익 دی. قدم دی او برابر خبره دا چې قدم جهنم ته روان اوا قدم چې نیعذاب طرف ته روان دي وکذالک ما سلامن قبل کفی قريه من نذير الا قالوا اترفوها ان وجدنا فان اراهمتي وان لا سريم مقدود بده آیات چې الله رب العزت د مشران واخلاق خي د د پلار په قدم قدم م او تاسوپغې منندې فخر کویم او خو مست خلکو او دنیادار خلکو او غلامان د دنیا او د دی نهسه خبردارو وذا ل <سؤال> او د غرنګین ما هررس نامین قبل لیک نه د ل مونږ مخک ان پیس کې لې منظیرنیره وررکون الا اللهقالله مفهوه. مګاویربا مګارویل وان مستو خلکو دا غه کلی مالدار خلکو چې کوم خلک به مال باندې مستو خام اګو بم د خبره کو نه چې مونږ خپل مشران په یو دین باندې دی مونټرې دي مونږ په غه روان یوم اوبیا کستا سو خیال وی مترفو هغه صغت مجهول لخم اشاره د خبره تا چې دا مستي دوه دو چی ونه دا به اختیار وخم زکه پو 세ګه د مجهول کید نه به فایل اختیار نې کړه. غمالدارې کې مستو. او په تا نیویا چې د رستاني خلکو په دوکه کې مطلع شل بیا داونه چې کوم نه پیدا شو. هغه وخت مشران تو قتل چاګه مشران چې د خپل مشرانو په سیروانو د ام نه کوله. نو دا, دا رستانه نسل چې د دو مخ په مشرانو په سیروانو نن بیاو دامیداری پریخوا ان وجدنا بنا لا امته ونا لا اصرهم مقتدون ددو مشران وې چې مونږ مونتل دي خپل مشران الا امته په یو دین باندې یو یقینا مونږ اله اصرهم داو په قدمونو باندې مقتدون اقتدا کوي ان دا موجوده خلق وې چې مونږ مختدیان یو اما کنه وې چې مونږ مختدیان یو سره فرق شته دی نو دا قافت خم نور سے فرق نشتی قال اولو جیتکم بیا ما وجدتم علیہ آباکم قالو انہا بی ما ورسلتم بی ہی کافرون ہر دور کے انبیاء داداک دا دا دا تقلید شرکی مخالفت کردی خم او خب پر زور مخالفت کردی دلائل پیش کردی چې تاکس دا تقلید دا آباو پر ایک ح تقلید او کو دا بیا او تعداری وک کوئ قاله نووب من رسول او تو کوم آیا ګر چې ما را وړی او زیات حدایت حدایت من ما د د نه اوجد یا کوم چې مونطدي تا سو غمان یخل مشران اوله توک کوم استفاام من کاری دی او بیاده چې دی نو. صفت او د دی دې موصوف محذوف دی ب اهدہ بدین اهدہ دا س دین چې اخلا را خودن کې تاسو ته مماده هغه دین را وجې تم چې تاسو مونږ ته دې پیغام دی یا باه کوم خپل مشران قالوا ان بما ارسلتم به کافرون د تلیکي مظاهرات جهل دلیل وسرنو ما څه و دین چې مونږ خپل مشران مونږ ته نمشر پسی پسی پسی پسی نو مشر په سیو خو نزي قران په سیو دي حديث په سیو زم پیغمبر په سیو دي نو دي کافرو به وي چې بشكआमږه بې مان د راه هدايت ارسلتم بي چتا سنيګره شي وي په هغه ماني کافرون انکار کوي فنتقمنا منهم فذلکه فكانة عقبۃ تخویف دے دی دیا تی مبارکہ کی او امام یالوسی رحمہ اللہ علی کی روح علمانی کی بارہ سو ستر کی دے وفات تے چو عنوان دایات چی دے نواغت تسلی دکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ تسلی ورکی زمان نبی استا مقابلہم دا سے کافر و سردام چا اوہم استلال بمشیت اللہ کی لکا او دگرنگی دو استلال چی دے بی تقلید العبا کی لکا مخکنو بکو اما که ني دشمنان موږ تباكي فن تقمنا منهم بدلم واستامون دا غونام فن زر نو وګورا كيف كانت عاقبه کې شوبد انجام د تکذيب کوونکو ويس قال ابراهيم ال ابي قومه انني براهم مما تعبدون بياني کی دليل نقلي د ابراهيم عليه السلام نه پرد شرک باندیم او دیمان قبل سر ربتتیم مکی والاوی چیم انا وجد نابانا لا امتیم چیمونگا خبر مشران پی یودین ماانی منتلی دی مکی والا تاویم آیا ابراہیم علیہ مشرانو ساوزو نه کی نده دابو طالب تابیداری کئیم دابو جحل تابیداری کئیم ابراہیم علیہ السلام تابیداری ولی نکئیم لکه څنګه د داد ورستا په مشرانو کې د ابراهيم عليه السلام مشرانو کې دې او بیا تاسو مشر دی چاګم مسلمان مشر دې خان يهود ورته مشر وې نصارا ورته مشر وې او تاسو ورته مشر وې مداغت تقليد وکړي داغت تعبداري وکړي اگر چې کوم دن بیان کړي هغه پس روان شي کنه یو ماناداشو او دوی هم چې دې دو وی انا وجدنا بانا لاعمتن موږ خپل مشران منتلي دین موږ مشرانو په سيروان اخپل خپل دپلار په قدم قدم یک دو الله فرمایي ک چر دپلار په قدم باندې قدم خل جائز وین او په دې طرف باندې ته جائز وین په کاردا جبرائیل علیه السلام پلار په ستلو وین کنا ابراهيم علیه السلام دپلار په قدم قدم خوین جګه کافرو عازرو بخاری کی مقرر روایت ته جهنمی ده نو ابراہیم علی السلام خو فرمای لی ابی ہی وقومی اننی براہم مما تعبودون او اعلان د برات کین اعلان د جدای کین و اس قال ابراہیم کلا جو ابراہیم علی السلام لی ابی اخبل بلارتم بلارنو می ازار وخم ابن کثیر رات کی با کسانو باندین چې کم کسان وی چپلار تاریخ اوغه مسلمانو او بیام پدی باندې بیا کتابونه لیکل کېږي چې انبيیاء او پلاران درادم علي سلام ټول مسلماناني ویدا خبره ضروری ده یا بس کار کوي مطلع ځان کړو وای ابراهيم علي سلام پلار حاضر وخا حاضر دغه پیدا و. بخاری کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په راز له قیامت د ابراهيم عليه السلام خپل پلار وګوري او ډیر بد شک لوي ابراهیم ابراهيم عليه السلام ووایي چې زما ربم تا ماته ویلو چې زه به تا پر راز له قیامت د شرمیندګې نه بچ کوم نو دا له شرمیندګې د چې زما پلار د رحمت نلرې دي ځانن تر وان نو ابراهيم عليه السلام په پر وګوري بیا ورته اللهو فرمایي چې خپل قدمونو تو وګره اچھا قدمونو تو ګر نو په شک له جهنمي به پدداګه وخت کې بعده ابراهيم عليه السلام د خپل پلار نه نفرت پیدا شي بوخاري کې روایت ته خان لہذا پیغمبرای د باریدا خبره ضروري نه ده چې د خپل پلار هم مؤمن وي یا پیغمبر وي مسلمان وي د خبره ضروري نه ده او بیا خاص کر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خلکو کتابونه لیکلي چې د ان پلاران تراغ ادم عليه السلام پور ټول مسلمانان اگر صرف یو اللہ تمعلوم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصب صرف عدنان پوری ثابت تھی عدنان پوری بخاری کی روایت تھی داگینا پا لا یعلم ہم اللہ صرف الله تمعلوم دی پتا گا بنیاد بن مسعود سے فرمائی چی سوک دا نصبون بیانی دا تول در اغجن دی او غیر اپلار تپلار ہوئی غیر اپلار تا چیتا پلار ہوئی تا اگر من تحمتو پلار یو دته دبل دی تا الزام لګو دا په مور باندې دا په نیا باندې الزام لګو په دغه بنیا زمون کو شریعت کې مننه دا حدیث کی رازي بخاری کی روایت ته حضرت ابن عمر رضی الله تعالیهما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا خپل نسبت د پلار نه کټ کو بل نسبت واړو چې زما پلان پلار دم الله او خدایمن جنت حرام کی د دایمي جهنمي دي د ناقدره دي خپل د بلار قدر, قدر نكې و ايذ قال ايبراهيم لابي ه وقومي انني براهم مما تعبدون دليلي نقلي الله بياني د ايبراهيم عليه السلام نه او قال اچو ايبراهيم السلام اخبل بلار تو قومي اخل القوم تام ان انني براهم مما تعبدون يعني چې دایم دا غ معبودان نه چې تاسې بندگی کوي انني براعم دا براون چې د مصدر ده خام په کې مذکر او مؤنث نې ښا ټول بکې د برابر وي هغه د رسیقه په د مبالغه بیا استعمال شوی ده صورت ممتحنه تاسو ګرئ अतिشتماسې برام صورت ممتحنه ایت نمبر 4 از قانون قومهم انا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله كلاجد ويقبل قومه اننا براءه منكم الدگی وی براءه دلته کی فرمائی براءه منكم سغه ذ مبالغه دکان یقینا من گه جداوی بیزار یمنكم تعصنا ومما تعبدون او دان معبودان نه چتافي بندگی کوي ما سيواز الله نه الا الذي فطرني فإنه هو سيهدين دې استثنا احتمال دي یو احتمال دا چې الا استثنا منقطي ده ځکه الله چې د معبودان باطل او د جنس نه نه او دو دویم احتمال دا چې استثنا متصل ده زکا ممہ تابدون چی دے کی اے کممہ چی دے نو عامو عام معبدانی باطلو تم شاملو اللہ تم شاملو بدہ گا بنیاد مظہری لکی چی استثناء متصلم کی دے شی او بل احتمال دا ما دا اللہ چی دے نو دا ممہ تابدون کی ما موسوف شی بدون صفت شی. او بدون داغي صفت شي ايلا الا اللذيف ترني الا چه ذين صفاتي شي بهمانه د غيرو دواميت لا نه الله پہشان شي خان د کليمی پہشان الا اللذيم اگر اعظم ذات فطرني چه پیدا کړي دال لفظ فطرني دلیل به خبرات چه دغه عبادت کوم چه پیدا کړي پناشنا پیدائش فإنه سيهدين هغه وماته سیلار د جنت خوین یا سيهدين کې اشاره حجرت ته ده جزبه د علاقه په اکدم زګادرته کې سراسر کفریات او شرکیات دي د غافرو او مشرکان سره زمو تعلق نشي جوړي وي په دغه بنیاد دالاره په اکدم حجرت سيهدين ته وجاءنا كلمه تبقى في عقبيه لعلهم يرجعون دغه دې اعتراض کی الله رب العزت اعتراض راغې چکي دې شي دا کليمه د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام پوری خاص وي لهدا منطول بیانایم الله فرمایله وجاءنا كلمه او پات کړه الله دا کليمه باقیم فیہ کہ بہ دا پاولاد کین دغه پاولاد د چ دینو یهودو دی او نسوارا دی او مشرکین عرب دی تمام اهلی کتاب د ابراہیم علیہ السلام اولاد دی مشرکین عرب چې د اندام دی ابراہیم علیہ السلام په اولاد بنو اسماعیل دی کنه اولاد ابراہیم علیہ یا بنو اسحاق دی چاګه بنو اسرائیل ولیکيږي یا بنو اسماعیل وچ اگے تا مشرکین یا رب وی لکی دا ټول دے ابراہیم علیہ السلام فاولاد کے داخل میں بحری محید کی لکی امام اندلسی رحم الله عرف فرمائنجے عاقبه فی ذریته فلا یزال فیہم من یوحّد الله و یَدعوھو الی التوحید ہمیشہ ویدو کہ اللہ یوان تب بلیم او داګه دعوت بچلې الله به یو غنی لال لون مير جون دي د پاره چدو وګرځي د گمراهينان دې کې دعوت ته اشاره وکه چا الله ربو دا کليمه د ابراهيم عليه السلام داګه پاولات کیچبا کپره خدا په دې بنیاد چې اولاد د ابراهيم عليه السلام به دعوت داوت چلي او په دې دو تاییدات قران کې شته یا سوره البقره وګورئ تاسو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د دې کلمې دعا کړې چې زماره به باقي او ساتي زمما په اولاد کې سوره ابراهیم نه سوره البقره وګورئ پهنه سوره البقره کې په دوا تاییداتوي آیت نمبر او آیت نمبر 123 آيات نمبر 124 آيات نمبر 129 قال ان نجي جعلوا كل الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا انا الا اهدى الظالمين ابتداء کو رجب امتحان کو ابراهيم علیہ السلام رب داغه يو سو کليمهم فتمهنن داغه جواب ورک اندیان کی کامیاب شو نتیجا خراب ہوا تھا قال انی جاعلکل الناس اماما صلاحیت و پ ابراہیم علیہ السلام کی امامت دنبوت. دی نبوت اللہ فرمایلی یقینا زتا غر زوم للناس دخل کو دی ہدایت دبار امامن پیشوا قد وتن فی الدین جتا مقدا غر قال من ذریتی ابراهيم عليه السلام فرمایل چې زما رب امامت غوري ما پوری خاص کومم بلکې اومن ذریه زما په اولاد کوم امامان پیدا کړه الله فرمایل لاینال محدث والمین زما منصب امامت چیندم زما لوز د امامت چیندان دا ظالمان ته نه رسیږي یو دعا داشو دوی مداعت نمبر 129 سو ګورایم ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمام اې زماره با اولاد کې فيهم انې زماره با اولاد کې رسولا يولي رسول تنوين دلات په تعظيم باندې کوي دوی نه امام رازي فرمایي رسولا عظيما منهم ددون بيخا معنا دا چې بني ادم بشر بهي فرشتہ بنی او کار بیسی یتلو علیہیم چی تلاوت کے باپدو منی آیا تکایتو نستان و یعلمو هم الگتاو و تعلیم بورکی د تا دو قرآن والحکمتا و دعا حدیثو و یوزکیهم او دو باپاکی دیکی تنفیث تا تعلیم اور تعلیم بنی بلکین د قرآن احکامات بنافیزیو ما تزکیہ پدی کیږي چې دا اگر لاس کټکی تزکیہ پدی کیږي چې قاتل قصاصن اوجنی د سر معاشره پاکشوا صرف تزکیہ پدی کیږي چې ترازه کې درې سره درې سو چې لا اله الا الله وای دا یو از تزکیہ نه چې تزکیہ خاص و تصوف پوری اسلامي نظام قائم کول دا لوی تزکیه د معاشرین ځکه معاشره پاکيږي پدی باندې چې اسلامی قوانین نافذ شي ان کان تلاذ الحکیم یقینا ته یګ غالب د حکمتون والا دا د دوه اغان شوی ابراهیم علی السلام چون کی مستجاب او دعاوته د دعای قبول شوی ده ښا سورۃ ینقبوت ګورئ تاسو سورۃ ینقبوت آیت نمبر 27 وای شرم سپارم اما خلقہ سی بارم ایت نمبر 27 وا وهبنا له اسحاق وياقوب وجانا في ذريتهم النبوه والكتابان الله يهبكم ابراهيم عليه السلام تذو اسحاق عليه السلام نس ياقوب عليه السلام غره ذويه ودنسي خوشخبري وَجَعَنْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوتًا دی تولے کی کی اجابت اسحاقم پیغمبرو یاقوبم پیغمبرو جبراہیم علیہ السلام بلوئے زماربا ومن ذُرِّيَتِ زما پاولاد کی نبوت جاری اساتان اللہ دی اسحاق علیہ السلام پاولاد کی بیاقوب علیہ السلام پاولاد کی نبوت جاری اسات او دقارنگی اسماعیل علیہ السلام پاولاد کم و جَنَّفِ زُرْيَتِه النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ او داګه بوزريه چې کتاب او نبوت جاری وساتل واتَنا وَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا او یوازې دانا نه چې صرف د آخرت بدله بلکې الله ولې په دنیا کې هم بدله ورکړل ښکړه وَهِنَّ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او یقینا نبی ابراهيم عليه السلام په آخرت کې د کامیابه خلقونه چې جنت ته مدل تک اللہ فرمائیں وجعلها کلمۃن باقیتن فیہ کی دا کلیما اللہ باقی او تعالی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاولاد کی زکر تمنا دے ابراہیم علیہ السلام وا چه زما ربہ کلیما توحید زما پو ذریت کی زما پو نسل کی باقی پاتشی او چدا کی دعوت چلے گی او پاگی من یعمل کی وجالها كلمه امباقيه اوقاته الله دا كلمه باقي فيها کې به دا خپلات کې لاله ميرجون دي دا پاره چې دا خلک د گمراهي نه راوګرځي هدايت طرف ته قاميابې طرف ته بل متا توه اولي وابا حتا جاءهم الحق ورسول مبين دا 10000 د منکرین رسول ته او دا رنگي منكري ني قران ته د نبي كريم صلى الله وسلم د رسالت انکار وکاو او د قران انکار وکاو او بیا بل متا ته کی دوه احتمال دي يا احتمال ده دا چاد الله لعلهم يرجعون ازراب ده خان لعلهم يرجعون ازراب ده او بیان د اعتراض ده مقصد د دا الله داود دا ابراہیم علی السلام دا چې دا اولاد د ابراہیم علی السلام په یو ملت باندې روان شي دا غت الله د یووالي ملت لیکن بل متاتها اولائم دا دغه نه ایذرب شو ادم احتمال نه چې دا د فدوه هم نه دی به اعتراض جواب دی تکبر نه اعتراضونه روان دي کنه هر آیات چې مستقل دی اعتراض جواب دی مدام دې اعتراض جواب دی هغه د اځ کلام ابراهيم عليه السلام پدینه توحید باندې قائم پات شوم او انني براء من ما تعبدون او مور لري پر خودل خاندان پرخ او د الله په یوه باندې قائم پات شوم ابو جان ولې بل طرف روان دي ابو طالب ولې بل طرف روان دي د ابو له ابو له اور بل سومره مشران دو د مکی سرداران دوی نه کافر شنه دوی له دین توحید پرېخه الله دغه ال ذکر کې بل متا ته هاولای وابهم ما دله دنیا ورکله د دنیا مزه ورکلی د دنیا ششرات مي ورک لهکدوم شران وو مترفوا اغوم په دنیا دارای کی مستو مدوم دو په دنیا دارای کی مشله او اسلام غچو کې غربت ووختو فقری ووختو مدار دنیا دارے کو جوان اسلام طرفاں توجہ ورنکړه بل متا تو هاؤلئ بلکی مزید دنیا ورپلمږدي مکیوال اوتام وا باوند دو مشران تحت جاهم الحقوم تر دي چې قرآن ورتراغه حق د مراد قرآن دی ورسول مبین او رسول خار بیان کوم کې د قرآن واضح بیان وکړو د الله کتاب به خلکو ترسو امام مقاتل رحم الله فرمایي چې حقنا مراد اسلام دي امام قرطبي رحم الله فرمایي چې حقنا مراد القرءان المجید او بن قول دي چې حقنا مراد چې دا کليمه وا وجعلنا كلمه باقيه تن د الله دی یواني جاری چې هغه ولمّا جاءو الحق قالو ھذا سحر و انّا به كافرون دا اوسه جرد بهراز د قران او کله چې دوی ته حق راغې حق نه مراد قران دی قالو دو وی ھذا سحرن دا حجت دی قران ته نسبت د جادو کو ځکه د قران کلام داسېو چې مکی والا دانګ د دا مقابله نبی کلاعزو کنا عام طور سره یو تنت چې مقابله نشو کولای نو دا خو جادو دی، او دی خو جادوګر سره مقابله نکې نو قران ته نسبت د جادو کو قانون دې حازا سحرن چې دا قران جادو دی و ان به کافرون او جادوګر به هر دور کې کفر وي لہذا موږ د کفر نه انکار کو و ان به کافرون او یقینا موږ په باندې کفر کوون کې وقالو لو لا اولهظ قرآ والله راجلې من القیت حت حماقت مکې دم ج حالت الله ې ک کې د مکې وال او تناقض ک کېږي داغې دخواو دا چې او نه خدو منکر چې بشر رسول نه شي اوس ویچ پدے دو کولو کی یوتن اگر رسول پکارو اسوے اگر فرشتہ د چرتا تاسو خط بشری رسول انکار لا رجل من القريه و لولن نزل القرآن نوزله د کی په یو ځان نازلیدر م هغه زول اعتراض کیه کله آسمانی کتابونو په کار چې په یو ځل راغره په شان د تورات د لګلګ چي راضی ماله مګ چې د آسمانی کتاب نه دی د ذن نه جوړی عربی دی او د عربی کتاب د ذن نه جوړی نو نوزله کده کې زول اعتراض ته اشاره لولا انزل علينا نزلي قد قران على رجل يسلبان من القريه تدعو كل نازيم من شليده يتراز بارديكي يسليه عزیمن چې لوی سره وی هغه لوی سره کم دی او قریتهن نه مراد کم کلی دی دګ دو دوه دی؟ یو قول دی چې علی رجلن من القریتهن من احدل قریتهن په دوار وکړو چې یو کړه چې ویناوګه مکه نو مکینه چې ولی دی ولید ابن مغیره په کار دی درده سمجدار ده مالدار اون ده پیسو والا ده و دا جایداد والا ده نمانه دا چه رسول چلی مالدار اپکار ده آدویم کلی چه ده نو آغا توائف ده نو توائف نه چه دیا بو ما سعود سقفی بکارو مالدار ده نو رسول مالدار اپکار ده او دو ذا دل مسیر کی لیک ابن جوزیر رحمه الله چه دما کنا مراد چې د خطبه ویني ر بیا دی او د طائف نه چې دی حبيب بنی عامر دا دوان سرمایه‌دار دی مالدار دی ندا انبيیا پکار دي دا رسولان پکار دي وکانو دو ای لولانو ذنا ذن قرانو وَرِنَاذِل نکرې شوه دا قران په یو ځل انا رجل بيوتنماني من القريهين چې دوه کلونه دي ازويمن مال دارم ازويمن چې مال ولر دي ما ونه تاسو اعتراض کو چې بشري رسول نه منو وليد بشر نه دي ابو مسعود چې نه هغه بشر نه دي عتب بن ابي بشر نه دي او حبيب بن عامر چې نه هغه چته بشر نه تدا تناقض د اساس په عقیده کې خان وفسرین لیکي چې دا تناقض نه دی دا اثر د قران دی قرآن داسې مقدس کتاب دی چې د اثر به مسلمان سره چې په کافر باندې موږ ورزيږی خان نو قرآن چې دا مسله بار بار بیان کوي چې سمرام بیا راغلي سمرام بیا چې راغلي راغلي نو دا عقیده د ضرورو جوړې ده هم تدریجن تدریجاً ځکه شیطان خو شو پک سوکالا محنت کرو دیسال سلام نو رستو اخلوی زمانوات نو آگا محنت خو پیوزن نو ختمی گی نو تدریجن تدریجن لگ لگ ختمی گی آخر دا چه دقع اعتراض که ان کی پخولا مسلمانان شلی بے رستو صحابہ او گرزدد اهم یقسیمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم عشتهم فی الحیات الدنیا داد مخکنی اعتراض جواب دی. چ معاملات نبوت غرهساسو په اختیار کینه دا چې توې فلان کې دی نبی شی فلان کې دی نبی شی فلان نبود دا دا دی نبی شی دا خدای الله په اختیار کده د دې تعلق د کسب سره نه دی نه په عبادت سره دی چې او تن ډیر عبادت وکړي چې نو پیغمبر بشي یا اته چې نو ډیر مهنتونو کی کوششونه وکړي هغه ته ومنصب د رسالت ویلو شي نادا عطیه ربانی ده د الله خدام چې سوک چونکې سوک منتخب کې د نبوت د پاره اهم مراد نبوت ته دو تقسیمې د دو په وینا باندې اوتن رسول ګرځین د دو په مشورې رجل من القريه ته نیاظیم نا الله د الله خ چې سوک چونګیم ډیره زمانان بی او رسولان د اساحاق السلام اسلام فولات کې رادل په بنی اسرائلو کې ډیر بییا راغله او دومره لوي مقام د بنی اسرائلو په زمانه کې خور شو چې هر چاو بنی اسرائیل ته د محبت به نظر باندې قتل وجه دا چې قل اسلام بچی و که نه او دویم دا چې مسلسل سر امبیا بنی اسرائو ک راله. دومرا انبیاء راغ نټیر وافر انبیاءم الیل ی خلق بنی اسرائیل و بنی اسرائیل کراغی نو هغه انبیاء او رسولان را الله غدا الله په ارادي باندې دا الله په خوراغ لی دی الله کریم هغه اعزاز د بنو اسحاق نه بنو اسماعیل ته منتقل کخ بنو اسماعیل کې انبیاء نو راغلی صرف یو پیغمبر راغی نبی آخر الزمان او هغه مقام به راخد ټولو انبیاء نو اهم یقسمون احد تقسیم رحمت ربک رحمت ربسا نحن قسمنا بينهم معیشتهم فی الحیات الدنیا مونږه تقسیم کړې دي بینهم د دوه درمیان کې معیشت او اسباب د ژوند دو معیشت مونږ تقسیم کړې دی جواهر القرآن کې د پندې شیخ رحمہ الله علیه الکریم او فرمایي چین نحن قسمنا قسم لا بين او هم, هم چې اسباب د زیندګم دا دنیا دا سزونه چې دا ذریل شونه دي دام زمونږ په اختیار کې دی دا نوړی چې تا ته میلاوی کې دام د الله پ ایراې میلاېګوري دا نوړی مستا په اختیار ک نه ده کاله دا بنده کیم کی دڅوک بتار نوړ در کې. ماه دا چې د دنیا سیزوونه چې هغه ذریل زونه دیغا د الله په اختیار کې دی نو الهشي چې نبوت دی دام دا الله په اختیار کې دی چې ستااس اختیار شته ده یو تووجی دا دومهوج دا نح نو قسم نه به چته هم موږ دوله زندگیې ورکی ده مونږ دوله دنیا رکی دا پای کې دو اختلاف و کوو یو ذریل ش او جو بر وجو. د پولیس و اجازه او د پټی پولیس و اجازه هم د دولت او ځوان یو ذلیل شیدئ هغه کې دوه اختلاف وکوم کچرتان د نبوت مونږ دته حوالہ کړه وې چا خپل په اختیار سوک نه بي کوي تاسو نه بي کول شي اګه اختیار منی خلک بادشاه مقررې کنه نو کچرتان دا اختیار وې تاسو هغه ذلیل شي کې اختلاف وکړو چې دنیا ده نو دی لوی نمت کې وم اختلاف کړه چې نهبتی للحذا دا د الله خده الله عالمحي جاو رسال الله علمم دی پهې باندې چې کوم ځای کې رسالت منتخب کوي او چال الله رسالت ورکي نحنو قسمنا ناب نه تقسیم کلی دی د دو په درمیان کې معشته اسباب د زندې د دو ف حات دنیا په جنون د دنیا کیم. نو دنیا یو ضرریل ش دی چې دو پکې اختلاف وککوو او قبل دغاارتې وکو نو نبوت کې به دو ضرور اختلاف کو او بیاده ې مبارکه تمام ولما په استدلال کې پیش کوین چې کوم خلک داویدار د مساوات دی او نارې لګې د سوشلیزم چې مونږ مساوات را ولو مونږ برابرواې را نو د دې داو چې د دې د آیات او برکت ترید کیخم الله کائنات پیدا کړې دی په اده مساوات سره الله کائنات پیدا کړې دی په تفاوت سره او نظام د کائنات چاليګوم په دې باندې لکه مخکني صورت کې دا مسله ما بیان کړې و ولو بسط الله الرزق للعباد لبغوا في الارض ک الله فراح رزق ورکیم او ټول الله په یو لړ باندې برابر کی ټول یو لړ مانس برابر کیو الله ټول مالدار رکې الله تعالی فرمایله لمغه فیل ارضی نظام د کائنات به خراب شي دا هر څړې چې مالدار دی نو بیاو مزدوری سوک کی بیا ونه کړی سوق کی دا بازار کې د ضرورت اشیا سوق خرڅېم نظام د کائنات د سره خرابېږي دیو جن الله رب عزت چې دی دا نظام د کائنات پیدا کړی په تفاوت سره دی او نظام د کائنات چلیږم په دی چې تفاوت ووي. دکه یو هرته مالداره دی بر هر ته غریب دی د مالداره چې د کار ته مختاج دی چې دا کار شي او غریب چې دی نوغ مزدورې ته مختلفاج دی چې د د مزدوې میلا وشي د مالدار هم کارو شو او د غریب هم کارو او شو. د مالداره چې کم کارو غ وشو او د غریب چې کوم کارو. مزدوری ملاوی دل اغم او دا نظام د کائنات الله پیدا کړي په دغه ترتیب سره دی ښا لہذا په نظام د فطرت کی مساوات چه ناممکن دی رد اگر انګې په نظام مېشت کوم مساوات چه دام ناممکن دی او نن دا انصاف دی ښا کې وطن دا وی چی انصاف دا چټول جو, جو شان تې ټول مالدار نو دا انصاف نه دی بلکې دا به انصاف دی چ ټول د مالدار پیدا کړ دکه نظام د کائنات ته متاثر وکاوونه چ دي نو د انصاف تقازه ده او نه عملا دا خبره قائم کيده شي خامو مفسرین لیکي انا دا خبره اسلام ته مطلوب ده بلکې الله رب الدولت هر یو کس له چ دي دغه د حیثیت مطابق څنګه انعام ورکړي کیوته د اغل الله مالداری ورکړي ده بلکې الله داسنو قوت ورکړي مالدار دغه سره مان او د لاسونه قوت دی, دی، هنر دیهننشې چې کوټه جوړه کې مضدری و کې بنیادونه وکنی یا بازار کې سشی خر کی، تجارت دو کې م دا کار خواګ نه شو کویکن نه په دغه بنیاد الله نه بت هر یا او کس چې دی اخپل په نعمت کې خوشاله کړړ د کللو ح معماله دی فریحون کمالداره د الله په مالداره کې خوشحاله کړی دی او که غریب دی الله په غوربت کې خوشحاله کی دی ورافانا بعضهم فوق بعض درجات او پرتقلیدی مونږ بعض د دونا په با بازو باندې په درجو کې الله مونږ درجه ورکوړي او لویه درجه چې د نبوت درجه ده لہذا په تمام انسانانو کې لوی خلک لري هغه انبيیا او رسولان دي انبيیا او رسولان کې لوی هغه د هغه ختم نبوت ملو دي نو دې تلوي درجه ویلې کېږي په تمام انسانانو کې نبی کریم صلی دو چته درجه والے دي ځکه خاتم الانبياء دي لیت لایا تخزاب ازه هم بازه سخريه سخرين کې دوه احتمال دي يا احتمال امام قرطبي رحمه الله دي کله دي هغه فرمایي چې سخرين په مانا د استهزاء دي علي تخزاب ازه هم بازه مراد چې مالدار وي د دې لپاره و ونيوي مالداران بازه نو مراد چې غریبانان دی چې دا مالدار دي غریبانان سره ټوکيو کيم اور او استهزاء کی پدی بنیاد باندې چې د غریبانو او مقام اوچتي شي زکه اچا چې چا سره چې استهزاء کی وينده غ مقام اوچتي دغه مرتبه اوچتي یو توجیه د دې توجیه چې ایمان او قربت به مولا ترجیح ورګي قام القرآن کی ادمه توجیه چې د حضرت قطاده رحم الله امام زحاق لیکم هغه فرمایي چې سخرین چا د مسخر نه دی مسخر مانا بل تابع کول دې د پاره چې مالدار غریب تابع کی پېسو ورکول کی او غریب چې دینو مالدار تابع پکار کی وقار کولو کی نو بیا په دې صورت کې باز هم نه مراد مالداروم کی دي شي او بعض هم نه چدینو غریبوم کی دي شي ورحمت ربګ خیر من ما اجمعون رحمت کې دوی احتمال دي یا ایتمالدار چې رحمت نه مراد نبوت ته نبوت درپس دا چې ډیر به تر دي دا غمال نه چې داخله جمع کئم او دې کی بیارت دی کافر باندې چې مالدار له ترجیح ور کوي نبی باندې او د مالدار عزت کئ هغه داقدر پني جابه نه ګوري چې هغه دوه کسانو ومکه کې ولید ابن مغهراو او طائف کې چې دینو ابو مسعود سرکفیو داوه احترام به کو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احترام به نه کو الله فرمایوه رحمت ربک نبوت نبو در په سچ دي خير ډير به تر دي مې ما دا عمل نه چي دو جمع کئ په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فقر زندگی پسند لخان عملداری خو خانکله زکاۃ چکم انعام ملاوه ځاګنبو تو د هډیرلو اعزاز وکنه او دې متوجی دا چي رحمت نه جنت ته انبیا چې الله تعالی راليږي مقصد د پاره چې انسانان ته جنت ملوشي او د خلکو تووجود د دنیا نه کټشي دین په رښت په پیدا شي ولولا ان يكن الناس مت واحده لجعنم لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضه وماراج عليها يظهرون الله ذلت دنیا بیانې او د کافيران تردید کې الله چې مالدار ترجی اوږي په نبی باندې الله فرمایي ولو لا يكن الناس كثرتنه کې د خلک امه واحده تن یو ډل په کفر باندې لجاننا نخا مخا پیدا کړی وو مونږ لپاره دا کسانو چې کفر کړنه په رحمان لبې یوتیم لپاره دا کورونه دا غوهم سکوفن چتنامن فزتن د چاندې ومعارج او پړای هغه مونږ د چاندې مونږ والی یا پاګې باندې يظهرون برشت تبختل الله که چېرته دا خطره نووي چې دا تمام خلک تمام انسانان به بکوفر باندې یووش نما به د کاافانو د کوروونه د سونی او د چاندې جوړی وه مدلته کې دو خبرېدي اوس یو چې وجود د شر دی او دویم چې د نهفی د جان د جذا د نفی سبب. ذکای دات نو وکلی کېنګ چله ونا چرنده شرطیه ده د دې استعمال په اغزه کې وی چې کلا وجود د شرط چره نفي د جزاء سبب وي خان ادا پاغه وک چې کلا وجود حقيقي وي خان وجود فرزي نوي نو درته کې ګوره وجود د شرط چره نوغه شې ده تمام د تمام انسانانو کافر کېدل د دې نړۍ وجود د شرط او او نه په جزات کې دي دا د سبب څه دي د کافرانو کورونه د ثونی او د چاندې نه جوړول الله فرمایي چې دا خطره نه وي چې دا, دا, دا تمام انسانان به په کفر باندې یو شي ځکه کافرانو لپاره الله مال ورکي او مسلمانان مسلمانانو چي دي دوی بټینګي دي نشي دوی مایل شي کفر ته نه پدغه واچا الله رب الاول کافرانو لپاره مال ورکړي دي خو لیکین داغو کورونه د سونه او د چاندې ندی جوړ کړی خان ولولای ان یکون الناس مت واحد او ک چرته نه کې دي خلک امته واحده یو دل پکفر باندې لجان نو خام خپه د اقریب مونږ لپاره دا کسانو چې کفر کړي ده په رحمان رحمان کې باري اشاره ده خان چاغه مهربان ذات پر دې بل طرف تروان دي خان الله فرمایي چې محمد صلی الله علیه و سلم د چاندې جوړ کړو یو سقوفن چتونه دا ولا ماده چاندې جوړ کړو اذويم و ماریجا او پورای او درم چې د ابوا بند دروازې د کورونو د ابمد چاندې جوړې کړې وسرور نه او تاګرنګ تښتونا علي حيات کېون چې پاګې منیا آرام کوي د ابمد چاندې کړو دا سرګند دلیل نه په دې خبره باندې چې زیادت دمال مال دین دا سبب د عزت نه دی خه کثرت د مال دا سبب د عزت نه دی د انسان د فضیلت دار او مدار نه په مال دار نه او تن مالداره دی دا د احترام بو کیږي او د احترام بو کیږي حدیث کې کی رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کانتی الدنیا تزینوم کچرت د دنیا سو وزن وین او فی ریات تنتعدلو روایت, روایت کې رازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرت د دنیا سو قدر قیمت وین د الله په نزد جنا حبوزتین امقدار دو وزر د که کچرت دومره مقدار سره د دنیا قدر و ما سقا منها کافرا شربتمائن والله مکافر لا یو ګډ دوبو نو ورکلې خاط تر مې ذکر روایت ته هم بل حدیث کی راځین نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مردار بيزو وکټن صحابه کرام ته فرمایل سوک ده بتاسو کی چدا یو درحماني واخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم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 دا دا دنیا الله مردار غرزول نه خم او سو کې کی جمع کین مردار خلک کې کی جمع کین هغه خلک کې جمع کې چې کم خلق الله جهنم نه پیدا کړې مردار خلک کافران بي دينه خلک او د دنیا ګنګوټان ځان مجو کړې دي اول حدیث کې رازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا ملعونۃ و ما فیها دنیا ملعونہ ده او هغه तमाम سي دنیا کې دي هغه ملعون دي الا ما كان من الله عز وجل مگر هغه نعمتونه چې کوم د الله طرف نه دي ديني نعمتونه رحمتونه او په دې کې روایت په رسول الله فرمایي الا ذکر الله وما واله مگر ذکر د الله ملعون نه او دا غرنګي لوازمات د ذکر او عالم او متعلم عالم دي ملعون نه دي اگر چې دنیا کې دی متعلم اذا كون کې د علم د ملعون دي اگر چې په دنیا کې دیخه او من حدیث کې رضیه دنیا سجن المؤمن وجنۃ الكافر دنیا د مومن قید خانه ده هم لکه کېدی په کې خوشاله نه کنا دا غره ایمون په دنیا کې خوشاله نه دي د ته اصل خوشالي او حقيقي خوشالي هغه با په جنت کې ملاوي کې لکه رسو بشارتون لا روان دیخن. الماسنه د امام احمد ابن حنبل کی روایت رسول الله فرمای اد دنیا دار لمن لا دار له دنیا خدغه چا کور دي چې دا کور په اخرت کې نشتي دا کور دي او دنیا جمع کې هغه سړی چې دا عقل نشتي و زخرفام دغه کې دوه احتمال دي یا احتمال ده چې زخرف په معنی د سونی دي لكف من فزت لکہ اللہ فرمائے کہ کافراں لبذ ظاہر شید چاندے جولکم داسے بول ہر شید سونیوم جولکم کنا یتو جی دا ادمتوجی دا چ زخروفن بماند خوبصورتیں لکہ زخروف بماند خوبصورتیں راضی او زخروف ماند سونیوم راضی اگر د ابن اسرائیل کی اللہ فرمائی او یکون له او یکون لکا بیتا من زخرف یاویس تاکور من زخرف دو سونے کافر و مطالبہ کڑیو وَإِن کُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَان او ندی دا ٹول مگر عارضی لزد د جون د دنیا چاہیتا مطاوی لے کی چې سکا چورت وی لے کی یا زنانه خاوني بوت او سالن کې چې مالګه سكي مالګه پاږين روجوم نه ماتيږي الله فرمایي چې په دی سکولو دی سکون کې د سفيده ملاوه شو الله فرمایي دا تمام دنیا چې کافرانو نه پاري کورونا دوه سونی شه او د چاندې شي د دې ټوله مثال چې انده سکي وینم ول اخرته ان رب کر المتقين اصل خوشالي او نعمتونه خداه اخره تي الله فرمائی حقیقی خوشاری د آخرت د پنیز ربستالا پارا دا متقیان اوم ومن یعشوان و ذکر الرحمنی نو قیز لہو شیطان فہو لہو قرین دو باب دی آیت نمبر ستہ ساتھ پوری قلاصة دباب آیت نمبر انتالیس پور الله زجر بیانی او تخویف او بھی آیت نمبر چالیس نوآ، آخر نمبر بیتالیس پوری تسلیب ای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا صلی اللہ آیت نمبر تری', او bungرح کې چٹالیس کے بہانی کی ترقیبی گرال티ہ یوں بہانی شوطبہ پنتاالیس کے بہانی کی, کی, کی دلیری نقلی دنبیی آنے اور بھی آیت نمبر چیٹالیس نوآ خأیت نمبر چپن پوری دلیری نقلی دنبیٰ علیہ وسلم نبی او اون نو بیان د ارسال وی ولاقدر سن موسى بیا مور پسې بیان د مور سره لی هیم وی الا فرعون بیا مور پسې بیان د مصلی وی فقال اني رسول رب العالمين سنتانز ګو بیان کی سبب د عذاب اذاهم منها يضحكون استهزاء وکړه د موسى عليه السلام معجزات سره د دې لګې سبب د عذاب بیا آیت نمبر 48 کې بیانېږي د ورکو عذاب تذکره او مانوری هم من آیت د ان الله اکبر من اکتم واخزنهم مل عذاب لالم یرجون 92 کې بیانېږي د فرعون آجزی وقالو یا ایه ساحر درنا ربک بما هذا عندک کالج <سؤال> فیران په زابونو کې گرفتار شونو بیا عاجز شوخه موسی السلام ته یا ایو ساحرو اے جادوګرا دا خبره چا کوم چې تاسو یې نه کړې دور کې ومشر سړی د ساحر ویل کېدو ادا له لقب د تعظیم خو تعظیم آیت نمبر 50 کې بیانی کې بتاحدی دا وو فلم ما کشف نان هم رجزا هم ان قصون ما تکنا اخه وان بون کې بیانېږي تکبر د فرعون وانا ذا فرعون في قومه قال يا قوم ليس لکم إسلام اې زمقام موسی طرف تعالی نشيګورې حکومت به چا دی دوه نظامونه بیانایم یو ته نظام د قانون ولیکيږي دیم ته نظام د معيشت ولیکيږي الیس لکم إسلام دا نظام د قانون زمو په اختیار کینې دی او دا رنگ نظام دا محشت و حاضر انحارو تجریم انتحت ایم دا محشت سوک چلی د مش... مصر او دې سبب چې آغا عبو دی دا عبو چارا وانی کردی ساس دوی کرونو ته نلکی چارا حوستی دی دا پیپون چال گولی دی دا کارچا کردی دا کارچا کردی دا, دا دا دنیا دار خلقو تلبیس بی خلق دنیا طرف تمایی لکی هر دور کې کی بادشاہندگا کوشش کئیم چی دنیا داری عام کی خوا دنیا در ترقی سوچ او دن شاہ تا غرزی افلا تو بسیرنا ایتا سنو گو رہی دا نظام دا قانون ما سره دے نظام دا محشت ما سره دے آیت نمبر بوان کی بیانیگی تحمد دا فرعون پو موسیٰ علیہ السلام من آمان خیر من حاضر لذی هوا مہین و لا اکادو یبین بیاترک من کی بیانیگی فرعون فَذَوَلَاؤُ لَغَيْنَا اسفَرَتْ مِنْ ذَهَبٍ كَمُوسَى وَالْمَلِكُ رَأَى لِغَيْنُ بَقَار دَ چہ سَر فرشتي وے کنا او جاء ماحول ملائکۃ یا پکار دا چہ سَر د بادشاہ بنگڑے وے اگہ بنگڑے د سونی دا چولے وے لکزو یوملک تان اخپل قاصد لیگم نزاغلہ دا, دا, دا اخپل بنگڑے ور کنا او اگہ بنگڑے علام و د د د فرعون قاصد دین نو موسی سره خونه بنگلش ته د سونی او نو سره جماعت شته دی دا قياس د فرعون خو یالاه قياس کوي کی مخلوقات وباندین فاستخف قومه ایت نمبر 54 کې بیانې کی, کی دوه کده فرعون 55 او 56 کې بیانې کی عذاب د فرعون بیا مور پس 57 نو اخلا چون سار بیانی کی نقلی سال اوری بیانې کې د رین نقلي د عیسی نه اول با تمہید وی آیت نمر با ساٹھ پوری او بیا با دلیل نقلی وی آیت نمر پوری او بیا پین ساٹھ چیا ساٹھ ستا ساٹھ کی تخویف او خروی دے بیا اور بسی آیت نمر اٹھا ساٹھ نمر در این باب بھی را آخر در سورت پوری وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِزْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُ زجر دی او تخفیف دی به راز دو قران چې کم خلک دو قران نه مخړي بل طرف تذی الله عزوجا په شیطان مسلط کم او بیا به ملګری خلاصي کی بته نه او من یاشو او چا چې لګیستر کی پټی کړی یاشو ولیکي کومېګدار دسترګې درپ مخړل دو قران نه ماندا چې دنیا لزتونو تمایل شو او قران یې پرې خو دو قران نه راز ان ذکر الرحمن مراد دین القران دے لوک یذ نو مصلۃ بکم پدوانه شیطان فوه له قرین هغه بیا ته تمل گری او دا سیمل گری چې جدا کیږي وته نه خان ارځه کی وصر عمل گری کو د کیږي کی بیا وصر شیطان دے که بيداری کی بیا وصر شیطان دے مرق پیرازی بیا وصر شیطان دے او کله قبر نه پورته کیږي کی بیا وصر شیطان دے اوانلامیچ مناویگی بیاسر شیطان دے جہنم تجزین بیاسر شیطان دے دا سبت ملگرے داخل قرینن خطرناک ملگرے وانهم لا یسدونه من السبیل ویحسبون انهم مهتدون علماء کی دا شیطانن عام دے خان انسی او جننی ځکان نه کره ک دهشیطان نه کره ده او قانون د چې نکرا په سی یاد د شرت کې چ را شي لفا ت العوم را ځي بیا پای عوم وي. په دغه ووج کستاسو خیال وي ورپې زمما د جمع را وړدي هدایک لږ نه هم هم ظیرګوره شطان تراج دی. بیا او پسې دونونه هم دام سرې د جم دي. و سبونه چې دا سیغه د جمع ده ان نه هم محختون زمایر د جمعین دا دلیل دی په د خبره چې شیطان چې دی د عام دی انسی او جننی دوړه مرات دی نه او یقی نه داشیطان خاامخه منه کې انسانان انې د قران نه اوې منه کې ځکه چې پورات تسلوت د د دو پاغ باندې. او بیا نفس نو قیز را وړوخه نو قیز زکه ان قیز اصل کلی کې یوځه کوله دا س یو ځوانه چې بیا په کې جداونه نه ښه لا کوم پوم د پیازو پوستکه ده کنه هغه پیاو سره جوخ ده کنه جدا کېږي تی نه نو د هرنګې دا, دا شت انان به دوسرے یوځه شي په این صورت به انو جدا کېږي نہ په دنیا کې نه په برزخ کې نه په آخرت کې او يعصبونه او دوه ګومان کې نه مؤتدون چې دو هدایت مونتون کې دي دا خطرناک جرم دي خان علما لیکي چې شیطان کله مسلط کوي په انسان باندې او دا تسلط چې بیا شیطان جدا کوي نه دا په هغه وخت کې کله یو ناروا کار کوي او دا روا پنيته کوي او کار ناروایی و دیورت روایی کن او دا بیا اکثر خلک په بدعات دو که شیطان مبتلا کی ځکه دا بداعات چی دین و ظایر دا چی طول بدعات بدی کنه دو بلن نمکی ری چی بدعات حسنه بدعات حسنه دا خسنه بددتی داسته ده خسطه بددتی انتداویل چی چی دا خسطه شیطان دی تداویل چی چی دا خسطه فران دی دا خسطه ابو جهل دی او دا هیڅ تک عافردي بیدت کوم لا حسن دا باز خلک ته شوي بیدت کوم حسن راوستي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کلو بیدت ان زلاله هر بیدت گمراهی ده هر بیدت گمراهی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای هر بیدت گمراهی ده او خلک وینا چې باز بیدتونه چدين وای کی حسن ده لکه میلاد مناور وای کی حسن ده فلان کار کول فلان کار کول د غرنګي کول یوتن تن وفات شوګ بیا جمع کول او د غرنګي کول سره ختمه کول کته وای دا بدد ته نو بیا مر تامین اعتراضونه کی چې خیرات نه مني صدقات نه مني د غرنګي ذکر بل جاهر کول کوسو کې کی انکار کینو بیا دوی چې موږ ذکر نه منکې الله باندې ذکر نه نه منو کو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې لیسه کلامونه هم په مطلق ذکر زمون کلام په مطلق ذکر کې نه دي بلکې په جهر کې دي ما کې صورت حساب کې ماته اوس دیل بدای په ځکه ذکر بل حرام دی نو خلک په بنا تو کې مطلقه بیا وایي چې ذکر بل جهر چا د بدعت حسن نه دي ادا غران یبان نو مخې روست چې مخې درود او سلامویل دام بیدت حسنہ دے مقیبا کی بریلیان مبتلا اوس اس پر دیوبندیان مبتلا دی مقیبا علماء دیوبند بند چې د و خلاف کتابوں نلے گل چی دود امام سے نم اخلی چی مو احنافیانی او حال داچی امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ فرمائی چی زکر بل جاہر بیدت تی او اس دیوبندیان پر دی مبتلا شوی حتا اذا جانا قال يا لتبيني وبينك بوطل مشرقين في مس القرين تر دي چراشی دا ټول زمو خاتم شیطانان اور متتبعين ده شیطانانو دا ټول زمو خاتراشی نو انت کیو بیا د ملګرونو نفرت پیدا شي خدا نفرت چیند نو بیا وګورئ تام داغه نه جدا کول نه شي خان تبو سره یې که خیری دا نفرت دنیا کې پکار او چته دي جدا شي قال يا ليت بيني وبينك نادى الشيطان منگرے بسوی خاص چے وے زماں ہستا پ درمیان کے بو دل مشرقین الیوالد مشرقین مشرقین نہ مراد مشرق اور مغرب دیکھا دیکھی تقلیب کرے دے اليوم ذنتم تنکم فی العذاب کی اته نو وي زخير دي عمومي بلوا وي او قانون دا چکه مصيبت عام شي نسپک شي کنه جهنم کې بډېر خلک پراتي کې زپه کې پروت يم وسبلاب وي سب پریشاني وي الله فرمایو ولا ينفعکم اليوما اچربان فنذر کی تاسو نن رزق له شرک له تاسو په دنیا کې انکم دا خبره لا ينفعکم انکم فعل دي دا لا ينفعکم د دا خبره چې تاسو په اعظم کې ټول شریک دا خبره به تاسو نه فنقدر کې افان تاسو موسم او سم ما ته دلوم یومن کنه فی زلالم مبین آیته اورور کولې ته یوته نلولم دی نو هغه ته اورون کولې شي الله دې کافر مثال دغې دي یا دې شیطان د ملګری مثال دغې دي چې یوته یوته شیطان ملګره دین او دې کون دی خان دې د قران دمو عايزونه د نصیحتونه کنشه دي او ته د نومیا آیت نارو خلشه لونتام دګ تسلیذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمان نبی مانې ستاسو طرف نه نه دی رکاوړ خدایو د طرف نه نه چاغه کان دی او وړاندې دي ته خوړه دین رسای و کا من کان فی صلال مبن و اغسل چا په ګمراهه کارو کیو فاما نذبن نبی نامین هم منتقمون ک چرته بو زموږ تام مراد دینه وفات ته خم زمان ابي کومږ پتا مانی وفات راولوم فان منهم منتقمون نو مونږه سا دشمنان نه بدلاغ استونکو یو دشمنان تر قیامت په پوری چې سمره شیطان ملګری دي او کافران دي ډې ټول نو مونږ بدلاخلو نو درين خا بیا اور پسې او نورين الذي وعدناهم یا بغو خیو مونگتا تحاق واده این دا عذاب چه مونگ دو سرا کرده دا فا این نا علی این <متنسان> مقتدیرون یقیننون قدرت لرون کیو فا این ما نظهبن نبی یو توجیخ خدا چه ما تاستا ہوئی چه مراد دا زیاب نا وفات ته زمان نبی مونگتا منی وفات راولو د دمخ نچده مونگتا رو خصد کن او تا مونگ عالم برزخت منتقل گو نو بدی کافرانو باندې بمو قادر جو انتقام به اخلو نو دویم آیات ک اللہ د قدرت تذکرہ وکړه نو مني آیات اللہ د انتقام تذکرہ وکړه یو معنا ده د یو معنا ده فهم معنا صاحب نبی مراد دې نه بوتله دي مدینې ته د مکینه اوی اشاره د هجرت زما نبی ک مونږ تا په وجود مکینه مدینه منوره بوزو نو مکه با خالق پادشی صاد برکاتنا قران راتل تابداري کول دا ټول برکات الله نازل کړی پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دوه باندې عذاب راځي به منهم منتقمون من بدون بدلاخلو سوره دخان دا روان دي ان کاشف العذاب قليل انكم عيذون الله پس عذاب بیا را واستخ نو توجيهاتو کی چي ده منهم فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُرَادِ دِنَا كَافِرَانًا دِخَمْ مُرَادِ دِنَا سُوق دی کافران دویم توجیح اغض حضرت قطاد رحمه اللہ اغیر فرمائی فَإِنَّا مِنْهُمْ او فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُرَادِ دِنَا مُؤْمِنَانًا دِخَمْ مسلمانان فتنی رات دل دی امد نبی کریم صلی الله صلی اللہ علیہ وسلم ماند الله رب عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا م رخصت ک داږي نورست بیا فتنه راغله د بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې فتنه نو عمر څخه پدور کې عثمان غنی څخه پدور کې علی څخه پدور کې بیا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ پدور کې په دې دورونو کې چې نه سمره اختلاف راغله صحابه کرامو په درمیان کې عظیم اختلاف دمره اختلاف راغله چې جنگی صفین شو صحابي صحابي په ستوره او صحابی صحابی شہید کخوا او دا اجتحادی اختلاف کخوا اجتحادی اختلاف محلت قطع درحیم او اللہ فرمائی چه داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ و ارتوائی او یاد اللہ محربانی و ارتوائی چه دا حالات دا صحاب اکرام و پیغمبر انہ کتل خوا دا که هر پیغمبر بانده دا امت حالات ہر راغ الله مخ مخ کلی دي هر پیغمبر چې لی دی په امت باندې چې کومه سختي راغلي دي پیغمبر کتل دي لیکن زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصي اعجاز داو صحابه کرام په درمیان کې چې کوم اختلاف راته داغې نه مخ کې پیغمبر رخصت کړ د پدې توجيه کې چې فإنا منهم فإن عليهم به مؤمنان اور مسلمانان مراد دي خو دونه چې کوم حالات راځي حالات د کافرانو غلبه دا څنګه نور حالات چرز. او بلنا چې الله کریم داتو آیاتونو په تقابل سره ذکر کړخان فایمنہ صاحب النبی او نورین نک دا تقابل دائنات کی بده خبره باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته د دنیا د حالاتونه خبردار نه دیخا ف ه نبی فینمن هم منطقیمون زما هبي کومونږ تابپو د دنیا په تاې ووفات را ولو مطب بیا رویت نشکول شي الوفات د خلکو د حالات نشکتلین شي کتلین اووری که نه ف او نین نهقل ل واات نه هم کته جوونې شرته په دنیا کې د مونږ تا ته حالات ددي کاافان وښ و لکه جګې بدر کې دقری شو چې کوم مشان وا ودار. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي يُوحَىٰ لَكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دا ۲م طریقہ تسلۍ دخم ۲م طریقہ هغه تسلیدا چې فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي چې د الله دن چې کومه وې ته راځي زمانه بي پاږه مونګلي ولګ فَاسْتَمْسِك مزبوتو بنیاد بِالَّذِي وحی هغه وې ته چې ته کې دې شې نګانا صراط مستقيم ولمنه علل التفصمك يقينا طيب صراط مستقيم دليل ده به خبر چي پیغمبر طريق صراط مستقيم دي خان و انه لذکر لك ولقومك بم ملت اي يقينا قرانستان اس يد استاد قوم وسوف تسالن قريب تاسن بتپوس کي ديشي مشران نبتپوس کي دعوت چتا سے دعوت عمل عمل کڑے و اسال من ارسلنا من قبلك من دلیل نقلی جمالی بیان کی دام بیاونه زمانہ بی تطوسه من ارسلنا د هاغه رسولان نا چمګلې ګل دی من قبلک پوخاد تانان اعتراض وارد دی چې د محکمون بیان او پیغمبر څنګه تطوس کی هغه خو عالم برزخ کې او رسول الله صلی الله دنیا کې دین دا ځوان عالمونه خدایو بنه جدا جدا دي دی د جام عالم وعلى تپوس د بل عالم ول نه نشي کولې دا خو دنیا نه د چټ ټلیفونو کې یا د موبایل په ذریعه تاسو کې یا تختولېږي دا عالمي دنیا نه تختولېږي عالمي برزخ ته موسی اسلام نه تاسو کې ایصال اسلام نه تپوسو کې په دا کومه ځدا آیات د مشکلات القران نشو خپي گئے علما مهنت کړي دي مشکل آیاتونه حل مختلف جوابات مفسرین ورکڑی یو جواب دا چې من ارسلنا نموراد امتیان دی خوا سوگ دی امتیان امتیان موجود دی یہود اور نسوارا موجود دی داغونه نبی داغو نتپوسو که پاوگے چه کم حق پرست دی دا انبیاء و تابداری که انکی لگا عبداللہ ابن سلام شو د دداس محتمت خلقو نتپوسو که ځکه پیغمبر با امتی ته پیغام رسولی کړه دا هغه پیغام چې هغه په امت کې موجود وي نو ته تبو زمتی یو توجیدال دویما توجیدال واس ان مرسلنا حقیقتا سوال مراد نه بلکې مجازا آسمانی کتابونه موجود دي تورات موجود دي انجیل موجود دي زبور موجود دی صحیفې موجود دی دي داګه مطالعه وکه مدارک التنजील فرمایي سات سوداس کې دی وفات ته او درې متوجي دا وس ان محمد ارسل الله المعراج پښپواني زمانہ بي تپوس وکړه ځکه پښپد المعراج کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انبيانو سره ملاقات شوه کنه دیو جنا امام قرطبي رحم الله فرمایي چې پښپد المعراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمانځه رسو صاحب کړو انبيانو ته تپوس کړو اگر تپوس سده اجعلنا من دون الرحمانی آلیہ تن یعبدون خواہ آیات کی دو جملی دی دلون با نئے جملی توجیحات ما تاوست و بیان کلخا چه حقیقتن تپوس مراد دی مجازن تپوس مراد دی مطالع کل لی کتابونو او یا من ارسل لانا مراد چده امتیان دی خواہ لی بدات ددی آیتی کریمان ایست کول پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم عرض ہے کہ حاضر و ناظر دین دا اسدال سین نه ښه دا تحریف فی القران دی اجارنا من دون الرحمان زمان نبی تطوس کا آیا مقرر کړې دم مونگا من دون الرحمان ما سوا د رحمان الہتن خدایان یو بدون چې دا و عبادت کې دی شی ولقدرسلنا موسی بیاته الی فرعون علیه فقال انی رسول رب العالمین دلیل نقید موسی علی السلام نه ن لیکلمون مساالله السلام پخپو موجزو فرون ته او دغ ګټانو ته مثال اسلام و فیل یقین ځیم رسول دربول د تلی کېږي داوت ورکول د مسله د رسالت او نه تعروف و کهه بیا دعوت ورکول الله د یوللی فلم ماجا هم بیا نا عضا من حز حون سبب داذاب کله چې مثال السلام د خوات اراغې په مجزو سره اوغ سره استحضا وکړه يزحكون زهک په هغه وخت کې وی چې کله یو تن به سوچ خندا کیخا به سوچ پکارنه چاو سوچ کړي به با هغه معجزه باندې هغه یې استدلال کړ پر رسالت د موسی علی السلام لیکن سوچ کوم به سوچ استهزاء وکړه امانورہم مین ایتین الله اکبر مین اوختي هم دا دی چته فیرانیانو دا استهزاء غره فزول دهخه زکه معجزات د موسی علی السلام معمولې نه وي اخو ول وی معجزاتو چې الله ورکړي او الله رب نجات ابو ته چې د تدریجن تدریجن معجزات خول او نه وړه معجزان بیا داګه نه غټه معجزه بیا داګه نه غټه معجزه بیا داګه نه لویه معجزه تر دې چې نه معجزې سورتی منی اسایل کې الله فرمایي چې موسی علی السلام موږ لګله په نه معجزو کې او دوی موجزه چوانو دا مخکنه موجزه نبالوی <سؤال> و ما نوریهم من آیتن او نخو موندو تاسم موجزه اللہ اکبر من اختها مگر آگر آگر وی غطا داخلی ملگرین من اختها نمارد چلی مخکنه موجزه دخم او دوی موجزه داگی نبتوی موجزه لیو واخست داویم بلعظابونی ولمن پا ذااب لانو میرجون دید پانا چیدو دو گمراہ نوا قالې یا سااه دوررونا اربه کو ماه د اند ان نه د محدون د مشرکان عادت دی چې کله د خود ساختخته معباننا می شي بیا الله ته اواز کې نفرون هم په دغې وې تووج پیدا والله او ډیر په تعظیم لیا د یا صاه جادوګرا موسا تاظمن خه ځکه پهغې شریت کې به هرر مشر ته سااهر ویللی کد. ځکه د سااهیر چرچوه او د سااه به ډیر م تاظیم کې د ص را صاح را کور ته صاه راغلی دی دا تاظمن دا خبره دخه یو دا لہذا غو یا یوه صاح تا یوه یا چې دی یا ی سااه جاحلن ځکه جااه و د تاظیم کې چې دی جااه لانا رو جا نه رو احتیاري او خبردار نه چېفازه تاظیم صدي او د روحانیت نه څه خبر داو او ددنیندار نه سه خبردارو دارو زندگی زندگیې داغ په دنیا کې تیره شو وو کله چې مجبوره شلو هغه تدریجن تدریجن معجزان ته مثان اسلام راغ ده دکه صورتهتیاف کې داغې تسییل تر شوی دی نه د آخر دا چې مجبوره شل مثال سلام ته او دوه نارب بکه. دعاو کادر بخپلنام بما پا غلوس چکل ده تاثرام یقیناً مونگ هدایت قبلون کیو اغلوسو بنی اسرائیل ازادون او ایمان رل و موسیٰ علیہ السلام مانی مونگ دادوارا کرونکو فلم ما کشف نانهم ارزا بیزاهم ین کسون بدا دی کل چه مونگ داغون اعزاب لرکن ناسا با لوز امات کخا دا ین کسون فیل مزاری استمرار تیشار دا دوام ته اشاره دا چې دوی به هميشه لوز ماتي کتر قیامت په پوری دوی تجوان مېلاوشې مختلف انبيياء دي فرعونيان خو دراشې او दुसरा لوز اوشینو بیا هم دوی لوز ماتي خان وانا دا فرعون في قومي قال يا قومي اليس لي ملك مصر وازر النهر تجريم تحديم تکبر د فرعون موسی عليه السلام دعا وکړه چې زما عذاب دون لری کدوې چې مونږ ایمان راړو موسی علیه السلام خو مکان اند الله وجهه الله خدای موسی علیه السلام د مخ لحاظ کوګنه د دعاې قبول کړ نو فرعون تکبر تګور کله چې عذاب لری شو خلک ماینه شو موسی علیه السلام ته ایمان راړو د خپل د بادشاہی د مضبوطی لپاره اعلان وکوم یو تفسیر دی اګه د لېکی جو تفکر امام میدان رحمه الله لیکل دي شپه و جلدن کې دین ماسره وخت یو پینش پکاله مستار مې يومه نغستو بیرته واپس واغست مار جو تفکر اګه ترتیب چې دین هغه شانه نزول اعتبار سره دیخه هم نه صورت پای کې صورت اقرا دی او اخیره صورت پای کې صورت النصر دیخه شانه نزول ترتیب سره ای نقران تفسیر کړي مخکې ما ورته کتلې او حوالې ما خپل تفسیر کې داګه جمع کړې یو حواله ما دلته کې جمع کړې نه هغه د مآرجو تفکر کې میداني رحمہ الله دکي ونا ذا فرعون في قومه اوازو کو اخپل خپل قوم کې اخپل نه بادشاہ د مضبوطولو د پارین ځکه کله چې د موسی علی سلام پر دعا عذاب لري شو نو خلق موسی علی سلام تمایل شوخه قال <کالی> يا قومي انا سليم الملك ملك مصر وهاذ الانهار تجري من تحتها فلا تبصرون ګروس په نرمه جوی ويخه زلولات دی می خون والے دے قال يا جزا بنولدن اس په طبيعت کوم نرمي را له ډير په نرمه لهجه لګياد قال يا قوم فرعون و جما قوما اليس لي اي نش تدي خاص را بادشاه د مصر بادشاه سوق د تاسو نو تبوس تب کوم زمما کومه او دمه خبره وه از رنهار تجريم تحتيم ادا نهرو نه روان دی زمما لاندې او ستان دي نهرو روان دی کانو روزانه پېشاپ کوي دا روزانه پېشاپ چې ته جمع کای مدام یو نهر جوړي کنا سرور سوا کنه د حکومتو کنه مدام یو له نهر جوړيږي علما دي کی چې دوه خبره تفران اشاره کړي یو نظام د قانون ته اشاره کوئ علی سلیمل کو مصره نظام د قانون چا دی د زما دی نه دویم نظام د عش د چا دی اض هاو تجرې منته د نونه چاران کړي تاسو کون ته اوبه چاره و دي آغ د ی نیر سومره لري دی د آغځ نه چ دینو ماستاسو کون ته دوب انتظام ک کړی موسا تاسوه س کړی تا څلو خدای ګوتو بنې چې درکولې دا د دنیا پرستو خلکو کار دی خان دا حق پرستو نه خلک چې مایل کې نه تاسو د دنیا نعمتونه زه ته دا کار میکردي دا کار میکري دا کار میکري وای د موسی علی سلام الله علیه الله الا الله صرف اغا يو لا په ابتدا کې کوم لا دی. دا لفظ الله داږي برکات چې کوم نعمتونه تاسو ته ملاوي شي دا هغه لفظ الله ته چې د فرعون ټول حکومت نشی دی رسیدې ادمه توجیدات انهار نه مراد مال ده خان علما لیکي چې کنا عذاب لري شو نو فرعون ټول مال راو وخو هغه اپکټین او توکسیم کو اوس دم چې تقسیماو په هغه وخت کې چې غازي انهار او من تحتی دا مال چې کوم ما تاسو تقسیم کو ګورداګي تشبيه نهر سرور کله خان داغي تشبيه چې د ابوس را ورک لا لا کسنګ او رواني دا چې زم ما د روان شو او ما پتا سومانی پیسې تقسیم کړي افلاتم سرنا تاسو نو ګورئ بیا هم تاسو موسی په پیسې رواني ام انا خیر من هاذ الذی هو مهینهم ولا یکادی بین فرعون تهمت لګین په موسی علی السلام باندې موسی علی سنتو السلام ته تحقیر په نگاه ګورئ او ام په مان د بل انا خیرون بلکې زه غ وورهیم بعد شم زه ما, ما سره دي دولت اقتدار ما سره دی زه من حاض لې دا هغه سری نه هوون چا غ ذري ل ګوره هو ظمیې ورته رااجې که او هو زمیر چې دی نو تا سوده کړی دی غب د پایې راځي که نه ماه دا چې موثال اسلام غاب و که دا خبرې دی په دی کې چې مثال اسلامغاب دی. وې موسی چې مخامخ وي او حاضر وي دا خبره تو کوه بیا به زو منم چې واقعی ته طاقتوري ښه دی ابن جوبیر لکه فیران او موسی علیه السلام ټک نه شو کوله مخامخ فیران او موسی علیه السلام مخامخ شیدل جبن. او جبنش وخذوله جبا او چې جاي چې دا ویله په موسی علیه السلام ته چې دې ذلیل ده ولایکات یو بین او واضحه خبره نشي کولی تاس اوریگنا افسرین لکھی چکم مہربانی اگر فخر کروں حاضر الانہار تجری من تحتی پا نهر کے خودے تباق پا سمندر کے اللہ تباق دعا در رز نست ددی تقریر نہ فلولا القیان یصفرت من ذهب کیاس دے فرعون ک چرتا دے سر دے بادشاہ بنگڑے پکار فر بګار چې د سره فرشتی را شي فلو لاون کې عليه ول نورکې کې دی شي د تاصویتون بنګړی من ذاهاب د سرزرو یاول نه راې د سره ملیک مختلفین چې سفونه جوړي فته خهقوم دوکه د فون په دی ټولو خبرو فون اخپل کوڅکه دوکه که ف خفهه مختلف معنی دي بعد مو فین ل منهم طلابه من هم خیفه فیران پاس سره سر قوم تو دوکک زکا قوم چیو ناغا دنیا دارو کنا نن سبا دا دنیا دار خلق چیده زان تا خلق مائلہ کئی او حق پرست علماؤنے اڑی خوا زکا دنیا دار دی کنا او دیو مانا فاستخف قومهو زکا سینو تا دلالت کی په طلب مانی خوا نمانا دا چیم فیران چیده نو پاگو کی بیو قفتی بیا منتل وجده هم خفيفه احلامهم روح الmani mana ki فاتعو نقاما تبدريو كلا دي فرعون موسى پرخا ان هم كانوا قوم فاسقين pura nafarman falam ma asafuna taqna minhum fa aghraqna hum ajmaeen azam de firan kalai ki mung khapakro asafuna ma de khap gand kha de ka asafuna چونکی الله خو انفیا انفیالی صفات و پاک ده کنه چې مان د افسوس مو قره کړن الله خو افسوس نه کوي دیو جنا معنا پتاه کې چې کله مونږ خپه کړو مونږ انتقام واغسته داغونه فق رکنه مج مه ټول مونږ غرقل یوزل فجان او غرزل مونږ دو سلافن تیر شوي و مسل نو نمونی دی لپاره درست نو خلقوم ولما ضرب ابن مریم او کنا چې بیان کړ شي د مریم په مثال کې نو دا وخت کله قوم چیلې نو بیا شور کیخه شور پسه کی چې دوی ما بودان په جهانم د زینودې صاحب نه مریمم عبادت شوه د کنه هغه هم جهانم تزي وکالو دوئ الہتنا خیر اعظم خدایان به تر دی هم هوا یاغ ماذربو لک الا جدالم دا خبر صرف او صرف د ذات او د عينات بیان ني تانه بلکې دا قوم د جګړمه هر انه الا بنا نمنا نو هغه مگر مقرب بندا مونږ په انعام کړو او جان نه وو ګرځول مونږه هغه نمونه لپاره د بنی اسرائیل بني اسرائیل د پاره نمونه ته چې بغیر د پلار نه پیدا وخالو لو نشاو کو غالو مونږه لجانه منکم ملائکتا پیدا مو کومه ساسو پځي یا ساسو بدلکی ملائک فرشتي تاسو مونږ جهنم ته وليګو چروک شهځاين ا مونږ ساسو پځي منه ملائک راولو فلر دې پس مګه کې يخلوفون که تاسو بوکورو نو کې به پاتې کیږي الله ایزه قادر دم کوم کول شه کې تاسو لری کوم مطلب دا کوم یو اعتراض وشو هغه دا چې الله مطالبه کې دا ټول تابیدار شي نو الله ای دا ټول تابیدار کی کنه الله په مقدز مکه حاځه تابیدار مخلوق راوستې شم چې هغه ملائک دي زقادر يم پته باندې لیکن دا سه نکم دا دا خبر زماده فیصله نه خلاف ده وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِهَا وَاتَّبِعُونَ <تصفيق> او زمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجع دی او یقیناً وجود عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ یا علم یعنی بیان دے علم یعنی علم دا قیامت عیسیٰ علیہ السلام چیدین علم دا قیامت تیخن علم دا قیامت یعنی نخد قیامت زکا مخنو انبیاؤو اخولو امتیانو ته دا خبر را کړیبان چې اخیری دور کې به یو پیغمبر بغیر د بلار نه پیدا کیږي او دا موږ قرب قیامت نه خېخا او هغه په څیر بیا نبی اخر الزمان <سؤال> ده په دا چې عیسی علیه السلام هم د قیامت نه خدم او زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د قیامت نه خدم لوئنه کې عظمت د عیسی علیه السلام ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام دومره لوی پیغمبر دی چې هغه د قیامت نه خادم او د دنیا د ختمېدو نه خدا چې اوس په دې دنیا فنا فنارزي اخیری ورځ شپې دی او اخیری سده دی دني دنیا ادا به ختمې کې معنی دا چې اکثر ایسه دنیا لاړه فلا تم ترن بها شگم کو په قیامت کې وتبيونې زماته بیداری وګاين هاذ الصراط المستقيم دغه نه غلار ولای سد نکم شیطان امن ان دې کتاب نه شیطان یقین نه دښمن کارام ولما جاء حساب البينات او كنار جاء اسلام عليه السلام واضحهم وجزهم بينات نو مراد چي دي معجزات دي داغه انجيل د اور پسوي بالحكمه قد جئتكم بالحكمه حكمت نو مراد چلينه احاديث د موسى عليه السلام يعني بوت مراد دي اويا د بالبينات د پاره تاکید دا سیمو جې وی چې هغه مضبوط دی هیڅ بادشاہ د مقابل مقابله نشله کولی ځکه هغه د اور کې خلک را جمع شو چې عیسی اسلام موجن الله کریم عیسی اسلام روغ رموت بره بوته او شک پیدا شه د قوم بعضو وچ وجله دي بعضو وچ نه دي وچله د اختلاف راغ ولما جاء عيسى بالبينات او کله چې راغ ایسان اسلام اووای هو موج و هوی فرما نقد ج تو کوم بل حکمتتی یقین را وړی د ما تاسته مضبوط دین چاغلی کېږ داود د توید لی و بې نه کوم د دپاره چې زبایان کمم تا اوه بعضېه مس چې تاسو به کې اختلاف کو ځکه د ایسان اسلام د راتللو نه مخکې د یدو ډیر وي اختلااف وه دکه یوته ده. موسیٰ علیہ السلام متتبینو بلګر دوسر علیہ السلام متتبینو دغه وه یهودو کنا دوه کې ډېر لوی فرقاریت پیدا شوه اباوس سیسون حلال کړیو باز حرام کړیو اصولي مسائلو کې اختلاف کړو یو ماندا او یو ماندا اول یو بجین انکم باز الذی تختلفون فیه چون کې عیسی علیہ السلام باندې انجیل نازل شوه او د انجیل نمو کې تورات راغله ودې انجیل په ذریعه بعض مسایل چې دی د تورات هغه منسوخ شل لکه د قران په ذریعه د مخکنو دینونو بعض مسایل منسوخ شوي دي کنه فتقوا الله يريجد الله لا نواتيون زماتابدارو کئم ان الله ربي و ربكم فاعبدوه داوود عيسه عليه السلام د الله دروبوبیت بهشکه الله زمو رب دی او استاد رب دی فاعبدوه خاص دغه عبادت کوئ دارات دغه مشرکین مکه باندې چاوه چې مکه نو انبیاء دا توحید ورکڑے. او دعوت د دا توحید نه دی ور کړې بلکې هغه دعوت د غیر الله ور کړې ده الله فرمایي چې عيسى عليه السلام خو دعوت صرف د الله ور کړې ده فاعبدوه امام رازي فرمایي چې فاد دلالت په حصر باندې کوي چې خاص د عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دغه نه غلار فاختلف لہزا مین بینهم ار په لارو کو مختلفو ډلو مېم بینیم په قرانه خپل کېم اختلاف راغی خان ډېر لوی اختلاف راغی ځکه اوس پکې بنه فرقه پیدا شو ما دو فرقه وی په يهودو کې یو فرقه د موسی عليه السلام په بل فرقه دوی او السلام نه دا دو فرقه وی اوس اهلي کتابو کې درمه فرقه پیدا شو هغه فرقه د عيسو نه ده له ظله عذااب من عم الله خلاقت لپار د ظالمانو د عذاب در ناک مفصلین ل کې چې دا تمه ده ثال ات اسلام د داوت نیثال اسلام د دا د ت تممه او ایثال اسلام تخویف ورکخه فختله فله من بین. فرقاریت پیدا شدیر لئی اختلاف پیدا شدیر او دو امدان فختلف علی ازابو دا ادخال الہی دیخوا ادخالی الہی او ها زا سیرات من مستقیم بانی تقریر عیسیٰ السلام ختم شدیر اوس سن رب ورپسی اللہ فرمائی من بینیهم فرقاریت پیدا شدیر لئی اختلاف چه شیطان پیدا کردیو دائی پا توحید کی پیدا کردیو خوا ځکه توحید چې دین هغه سبب د نجات دی چې خلک د الله د یووالي قائل شي تمام انبیا او د دې مسلې دعوت چلولې دی د شیطان په دې کې خپلواپ پیدا نو او زه اړې کتابو کې چې کوم يهودو هغه وچ اوزر د الله زوی دي دومره یو چې ته کو چې ابن الله یې ایسعانو کې نه اسا الله زوی دي دا خپلواپ پیدا شو د توحید هغه مسله د مزنه بالکل وښکره اوس مسله د ابنیت راه او بیا ورو ورو کيده کيده درې شوی ان الله ثالث و ثلاثا خدایان دری دي یو الله د ادم عیسی ادره مریم نووس بالله مدید تلکیه عقیده تسلیث دیوستر چې کوم عیسیان یغه په دې کې مبتلا دي خو په دې مبتلا دي او اکثریت د دو دود دي او چې کوم عیسی علی سلام ابن الله وې اغوه سو گرتشوی دی او چکمو بیسال سلامتا عبداللہ وی او خو بلکل حسینو ختم کړي دا وجودی ختم کردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو دور کرا گلی کسان ذالک بین نمیم کسی سین و روحبان کم سورت تی سورت تی مائدہ غالباً شپکم اسی بارا چی ختمی گی بیار بس یلنا فرمای ویزا سمی او ماونزل رسول تر آیونہم دا صلیخ کس یا کو به اسلام محمد الله غنخ الله فرمایي ذالک <تصفح> بینه منهم قصیسین مومنان سره محبت کوونکي چې د هغه حقا کسان دي چې ځان د ایسایان وې ځانته ان سوار وې ځانته نسواراږي پیګه کنه دا ولی ذالک بینه منهم قصیسین دا په سبب د دې چې دود شپې علم لټایي قصیس هغه عالم ته لګي چې هغه شپې مطالعه کیخه نو په مذهب د ایساییت کې چې د تکړه عالم ته و قصیس ویله <سيح> کڅیس <دکر قسيح> ځکه کڅیس اغه کاسته نه کې چې هغه د لید په ذریعه باندې کتابونه مطالعه کمدار فرقاوړیت پیدا شو دمر فرقاوړیت پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما په امت کې بس کسان داسې پیدا شي چې هغه ومن بني اسرائيل په روان وی او داسې روان وی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل لکه یو په دبل په ځان مشابهي یو پیزار دبل پیزار بلکل مشابه وی دا او پتنے دا جدا زمان دی او و کدای اسرائیلی دے ددے پیحچان بندی کی او تردی چنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمایل کپاغو کی یو تن اخپل مور سر اعلانی زنا کئی زمان پر امت کی بدا سی بدبخت پیدا چی چې اکلام با دیو کیخه او بیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و فرمایل چی بنی اسرائیل پا بہتر فرقو کی تقسیم اور زمانے ہومت کے دا پتر 73 فرقوں کی تقسیم ہوئی صاحب اکرم نجات من تن کی فرقہ سدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی زمان چ پکم دن میں نظم ازما صحابہ بس دغ نجات من تن کی فرقہ د نبی کریم صلی داو منشور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دو سزنا تاسو کہ پر ایک دم تمسکتم به ہمالن تزلوا ضیا پتہ ہم کہ تاسو پاگی من گلو لا گل زمان رست انتظار نہ کی مگر د قیامت کی راش ورتنا صاحب ود پتہ بعضهم لباسن دوستان ود بعض د راز بعض دون ال د پېلې کې د کافرانو د دا دوستای داګه عاقبت داګه د چې داو دښمنانو پرز د قیامت الا المتقین د تقوا په بنیاټ باندې چې کوم عمل ده دا مضبوطه عمل ګټیا ده یا ایبادین اخوف علیکم الیوم وانتم تحزنون باب 3 د د سوره د پوري اول بیانې کې بشارت آیت نمبر 73 تر پوري بیا تخفیفی و خریو بیانګه تمره 77 پوری بیا اصلي پوری زجر ندیم بیا بحث پوری دعوه توحید بیا 83 کې بیانې کې سرده تخفیفنه بیا 85 پوری بیانې کې دلایل عقلیه 84 کې بیانې کې جواب د شبهه 87 کې بیانې کې دلیلې عقلیه تیرافي بیا 80 کې زجر ده اخر کې بیا اعلان دبرات برات ته اې زموږ لا خافون عليكم نشته نسیر په تاسو باندې ولا انتم تحزنون متا سو غم جن کیږي متقین تخداب دیکھا الذين دعا كسان دیا منو چیمان راوړې په زړه بیاتین ازم بیاتون وکانو مسلمین اسلام ولیکې داندامونو په ذریعه تابعداري کول نه باتیننم مؤمنان او ظاهرا مسلمانان دي او دخل الجنتان دته لیکي جواب نه دا مخيلو چی عبادي وسوی ادخل داخل چه جنت د تاسو وازواج کوم تاسو به بیان ته خبرون تاسو ته عزت بشارت الله اور کی پاتو طریقو یو طریقہ ادخل الجنه دغه طریقہ وازواج کوم تاسو به بیان ښا ابن عباس معنی کی وازواج کوم حلاللکم هغه به بیان چې مؤمنان ویخه په حالت ایمان کی دنیا رخصت شوه نایبم تاسو سربجانت کې وین ته برون تاسو ته عزت ملاوي دي شي یتو اف علیہم بسحافین من ذهبن واکواب غرزو نه بشي بدو مانې کاسې کاسې بسحاف پیاله او لوی کاسه من ذهبن دسونی سونی بي خان او پای کې به شراب وي واکواب نو ګلاسونه داوم دسونی سونی وي وفي او باपती جنت کې هغه نعمتونه چې غوړې دونه وسونه او تلذل عيون او عزت نه با خپل سترګو باندې حوري وګوري د دا غرانګي د الله دی دار بکې او وی عزت د سترګو دا چې په سترګو باندې الله وګوري د دین له نعمت به بونې خا وانتم في خالدن تاسو به هميشه هي وتل الجنه التي دا جنته اورثوها چې په میراث کې ملاو شو دوتخه میراث کې ملاو د اشاراتي خبره چې به کلاو ملاو شو زکه اس په دنیا کې چې کومې نیکۍ وي هغه س نه کې وي مړه هغه شپه تکاله یا یا کارته عبادت او جنت کې کوم نعمتونه ملایږي دا خدای الله په فضل میلاوي شله دیو جنات تعبیر په میراث سره کی یو خبره به کړه او جنت میلاوي به او دیم دا تعبیر په جنت سره تعبیر چې کی وريست تموها ورثه چې کوم میراث ملاريږي نو داګه حقدار به کنا ودا جنتيان د دې نعمتونه سدي مستحقین دی حقداران داران دی جبر ندیخا لکن فی آفاکیتون کسیرتون من ها تاکلون مقید و ک... توعام تذکرہ و اصدفو آکے و تذکرہ گوی بات تاؤس جنت کې فاکیتون میوے کسیرتون دیرے من ها تاکلون باز بتاؤس داگین اخرائے ان المجرمین فی آزاب جہنم بشارت پسی تخویف دو اسلوک دو قرآن دے یقین المجرمان خلق اوول الله تخفيف ورگی پښپغو طریقو وی باپ جہنم کې هميشه کم باندې شدونه د عذاب او دوه باپ دی کې ناو می دی مونږ زنم نه کړه پدومنه لیکن دو په ظالمانو ظالمان وو وانا دو یا مالک دو باواز کین یا مالک او مالک دنیا کې امختو غیر الله ته आवाज کو جہنم کې غیر الله ته आवाज فرشتو ته आवाज کې شیطان ته आवाज کې وانا دو دو باواز کې مالک فیصله کې مونږ یعنی د مرککفی سره دی وکې کله چې سختی را شو نو بیا په مغ باندې ځ که نه داسې سختی دا په جانم کې چې ستا رب د فیصله و کې منبان د غوره بیاون وی چې زمونږ رب نه دیخهشیط داسې تووا کړی وو چې عذاب کېې گرفتارش شله بیاو وي چې رب وک علینا زیال نه رب و ستارب د منبانندې فیصله وکې نو حیث کې را ځی ترمیزی ک رواییت دی رسور الله لااصل هم فرمای. چه زر کالا پس آغا فرشتا باورتاوه انکم ماکی سون زر کاله پس خوا یقیناً تاسو بای ساری پا عذاب کیم ماکی سون پا معنی دائمون انکم دائمون فی الازابیم لقد جیناکم بالحق ولیکن ناکسرکم من الحق کی کاریون یقیناً راوڑ دیما تاسو تحق حق, حق نموراد دالا یو والی لیکن ناکسر دتاسو نچی دینو د حق, حق نا انکار کاؤ ولكن اکثرکم لیکن اکثر د تاسو نه چې د حق حق لراره کارون بد غنونه کوي اکثر چې د حق بد غونې د الله یوواله بد غونی او د کی سبب د عذاب خان او دا مقولد الله ده دی جهنميان او تبا الله وی لقد جئناکم بالحق كي دنیا کې ما حق راوړیو جگ زما یوواله نجات پتی ملاوے تو چ داوے چ اللہ یو دے بس اللہ یو دے دادا سے خبر ادا دادا سے تصدیق دے چ دادا دایمی دا جہنم داذاب نہ بچ گئی نور اگر چستا کوتائی دے اعمال ڈی رضات دوں دومرو کوتائی دے گڑ دے چستا گناہ نہ تر اسمان پر رسیدی لا الہ الا اللہ او جماں جہنم نہ رہو بس ہم او ام منقطعه ده مظهری لکی من نہ بل بن بل ابرمو بلکہ مضبوط فیصلہ کرد دا دے کافرانو مکی والا واستاپ حق کے چتاوجنی فئن مو برمون منگم مضبوط فیصلہ کڑے دا چمبتا رو مستقل یولی نظام او حكومت د اسلام قائم کی بیا او مکفت لا نس چ مونږ ناو رو په ټې خبرې د دوه او موځه اخري ظاهري خبرې د دوه په ټې خبرې دارونه دو کې د دوه فیصله وکنه اګیت الله تعبیر ابرمو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوجل منصوبه ونځو او ظاهري خبره بلا ورسلونه بلا نرستو تقدیر دیخه بلا نسمو بلا نسمو بلکې مونږ اورو ځکه بلا کې اذر عبد الله نسمعونو عندل تک انس بلا نس ماو بلکہ مونگا اورو یواز اور ادن دی بلکہ ورسلنا لديهم یكتبون زمونگا لے گلی شوی فرشتي دوسر دی یكتبون اقوالهم وافعالهم د دو اقوالهم لکی د دو افعالهم لکی د گو پرز د قیامت بیادو تمو خیو چ اقرا کتابک کفا بنفسك اليوم الیک حسیبا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول عابدين ایا دی کریمه د مشکلات القران نه دي مفسرین ځان کولای دي خبر په داس آیاتونو ما ان چې کوم آیاتونو کې اشکارات ډیر زیات او خاص کر بیا پا دی صورت سورته په عقیدی د ولد باندې ډیر تردیدوخه بین لسم آیات کومردو او آیات نمبر 45 کومردو کنه چې مکی والا د دې قائل او چې الملائکه تو بنا فرشتې د الله لونهدي او دا کده چې دوته راغلی ونو دا هلی کتابو نه راغلی وخه دګهلی کتابو ګیم مان ووساان چې ابن الله دی او یدووي چې اوزیر ابن الله دی نو دا خو امیانو سوچ امیانو مکې واله دو خو د سره خبر نو نو فرشتې پژندلیدي دا کې جوړه پر چال ملا ک بنا الله. پریشتید الله لونه دی نو مبارته او خطرخه الله ربونه دی دې عقيدي سختې سره ترید وکو په مختلفو صورتونو کې دلته کوم الله ترید کئ او تردید چکینو پاول اول کې ان راډیخان انکان الرحمان ولدن فانا اول العابدين د ان کې دوه احتمال دی یو احتمال دا چې ان شرطيه دي خان ان سره شرطيه ان كان لله الرحمن ولد فرضا كثرطا فرضا الرحمن ولد وي فانا اول العابدين لا شرط يكون ضروري ندان دا مثلا كما توست بيان كلوا جي شرط لو النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل لو فاطمه بنت محمد سرقت لقت يدها ففاطمه زعما بچي اخلاقي نظم الا سكتكم ای ګران د ګری الله غلا خبلی فاطمه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیر لاس بیا کټ کړي او مظهرې لکې اسامه سفارش راغله هاو چې اسامه به سفارش وکړي زکه اسامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متمننه نه سي نو په دغه بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو یو د منبر تراغه اوې فرمایل کځما بچې فاطمه غلاو کې نوبه دا غې لاس کټ کوم حالت کوم لوي وي دلته لور اغله دي یعنی ان دا غله ده شرطيه ده کنه نوم شرطيه ده نشط لوکو ضروري ني نو يو استمال دغه ان شرطيه ده انکان کانل الرحمن ولدن فرزن فانا ولعبدین که بالفرض تقدير د الله ولد و نو ما به دا عبادت کوو د اللہ ولد نشتے نہ ما عبادت نہ گڑے کنا اودم احتمال د ہے ان نافیه انسد نافیہ کہ ان شرط یشن فانا اول العابدین جزاد او کہ ان فی یشن فانا اول العابدین چرے دان تفرید اپ نفی ولد باندین تفرید اپ نفی لا الہ عابدین عابدین په معنی د اقرار ده چې زي اقرار کوم د دې خبرې چې الله ولد نشته ده دا, دا, نشت دا توجیه تنیر المقباس ته امام بغویری مولا فرمایي ان کان اللہ الرحمن ولد فانا اول العابدین ان فی یده او فانا اول العابدین چې په نه فی ولد منی تفریدا په دې اعتبار فانا اول الشاهدین ان کان اللہ الرحمن ولد ان کچرته الرحمن ولد به پهنه اولو ین ما بړون زه بړون بهنیوم د ګاهی کوون کوونه ما به هم ګی کړړی وه چې د الله ول د ش دا, دا په نفی وللتمانې تفری دخه. د بیا آببدین چې د ماه د بعد تم دا خو مشهورهمانه ده مان په خیر والله فرمای چې بدین په ماه د ممنین تصدیق کوون کې ما بړون بیا تصدی کړی چې د الله وللت شته ایمامي راضی یم الله فرمای چې بدین ما د آنې فین دے. او انی اصل کې لیکيږي کی دی یو خیال انکار کول د یو خیال انکار کول او انکار هم تداسې وکي چې چهره جوړه کړه پوزه پوزو چدنو نو کی ځکه انی فين د انفن ناغسته شه دي آغسته لیکيږي دی یو خیال انکار کئ او غا پوزو ترواوکي دمانه دا چې د دې خبره انکار کوما دا خبره زنه منم چې د الله ولتشتري او بعض علماء کې عابدين د دا نو باب نه دي دمانه د فریحه راضی د غصې را ځي آببدین غسه کوونکیین چې تاسو الله لهولد ثابتي نظر به اومن قسم غسه کوون کې به د خبرې چې د الله ورده نشتې یا بدینه د نفس ملامت کول کاوس کې لکېمونجد کو ل کې دا چکم کوم د کتابو کېتابونه دی. دي ابدین پهه نفس ملامت کول که خلک وي چې د الله د شته زه به خپل نفس ملامت کوم کمما د کې د اختیار کو چې د الله ولد شته دی. ذکر الله ولت نه محتاج ولت خو مونږ محتاج پهګه کرن یا عابدین ما ده خادمین دی تفسیر کبیر لکی اېدا نفي ولت معنی تفریدا کدا الله ولت به ما خدمت کړو ولت نشته نسغه خدمت وکم دا ټول معنی باز تفسیر کبیر لکی باز مظهری لکی باز قرطبی لکی مختلف تعبیرات لکين که ان شرطي شي ان ششی ان شرطی یشی نو قضیه شرطی یش وکنه طالب اس شوا قضیه شرطی یش دادا سے قضیه د چین د دې شرط او جزات دونه محال دیخه او دا سے قضیه شته چې داغه شرط محال وی داغه جزاء محال وی او کله چې شرط محال شو جزاء محال شوا نو محال محال, محال مستلزم کینه محال محلسی مستلزم دی مثال داس دینه که الله ولنه کی فرمای لو کان فیه مالهت الا الله لفسدتا نتا دد تا دد علیه محل نه دغه رنگ فسادو محل کنه خدایان ګن نشی کی دا خبر ناممکن ده خبره محال نه دغه رنگ فسادو محال لے. فساد بم نارازی د دی یو جوندی مثال تفسیر کبیر لکی امام رازی رحمه الله اګه فرمایې د مثال ته لا کټه ګټې ته اشاره وکې تاسو وکې ګټې ته اشاره وکې کدا ګټ انسان یو ناتق بو مه د ګټ انسان یو ناتق بو مه ظاهر راشه د ګټ انسان کې دل محللي دا راګرنګې د ګټ خبرې کولم سشل محال او چون کې د دل کې ملازمه شته منطق کې دابونو کې لیکي چې ملازمه ده ملازمه ده ملازم چې ناتق د انسان خاصیت ته ذکا کے انسان شون ناطق بہومی بیا کرنا دا ہا منازمی پو ج دا بنو بیا پیش کی کھا ان کان ال الرحمان دا شرط شرط محالی فانا اول العابدین جزادا بجزام محال جزام سدا محلا لگا سنگا د انسان کے دل محال د گٹی خبر کولم محال دی لگا سنگا پ دنیا کے متعدد ال محال دی مفساد محال دی دغه رنګ دلته کې امکان لري رحماني ولد د شرط دی ولد محالې ولبس دی محالې دغه عبادت محال شو کنه سبحان ربي سماواتي والارض داوود توحيد پاک, دا پاک دی رب د نو رب د زمکي پاک زکه دی چې رب عرش دې کنه اما دا خبر نشي داخلك بيان نه سيشي بيانې منن ولدي و <اللح> کی الله ولد دی او الله شریک دی فزرهم يخوزو ويلعبو حتى يلاقو يومهم الذي عدون زمان نبی پریک ددو يخوزو چې داخليږي په باطلو خبرو کې هغه باطلې خبرې څه دي شرکياتو کې مبتلا دي الله له ولد ثابتې زمانه بي پریک ددو چې دوه داخليږي په باطلو خبرو کې ويلعبو او لعبې دی کاين دا باطل خبرې چې د دا لبي دیو مانا اديو مانا ويل ابو استهزاء دخم دوه استهزاء کی تاسو را چدی وي خدای یو ده کیفه یسال خلق الہ واحد دا خبره د استهزاء غنی حتی یو لا کو تر دی چدو مخام شیخ په راد سره غرس چدو سره واده کی دي شین او هو الذی فی السماوی الہ و فی الارض دلیل عقلی بیان وا په نفی دولت باندې کله چې داخلك استهزاء شروع کینو تاسو له استهزاء مکه وخم زکه حق سره استهزاء نه بلکه حق پرس چکلا باطل پرس خلقت استهزاء شروع کینو حق پرس دلایل شروع کئ او دلایل بمدا شروع کئ چې د مخاطب اقل هغه دلیل مڼیخه نو هغه دلیل سده هغه دغه وهو الذی فی السماوات الہن استاسو معبود چې تاسو ګناین دا خو تاسو په مکه کئ او د ګټو نه جوړ کړي دي زمام بابوت خو هغه د چې فی السمای پاسمانونه کړي چې تاسو ورته خالق وئ تاسو مالک وئ وهو الذي اعجم معبود في السماء چ پاسمان کي الله ان الٰه الاح دي چ پاسمان کي دي نو ولت مختاج نه دي ولت مختاج نه دي پاسمانونو کي ملائكو دي اوغم نه اولاد شته دي نهي شته دي نهي شته دي الله پاسمان کي سره د الله شان سره ښایيږي نهي والد شته دي نهي شته دي وفي الارض اله ونظم كه کوم الٰه دي اوغه دي حکمتون والا پو پارس اعتراض کوم په آیات باندې هغه د الهون الهون دا مکرر وې خان او په ډول مقاماتو کې نکيره وې متاخو و نهو کتابونو کې ویل دي دا غره معنی کتابونو کې دا خبر لسته کېږي چې نکيره نکره مات شي نو غیر اولوین نکیرت نکره مات شي نو غیر اولوی په تور نمونه تاسو وګورئ سوره علم نشر سوره تی علم نشرح ایت نمبر 5 او ایت نمبر 6 فانما العسر يسرا انما العسر يسرا دل دکی معرفه معرفه مات شویدا او نکره کرم نا کرم مات شویدا فانما العسر بنځم کی العسر معرفه ویلو شپګم آیات کی ان بیا معرفه وی او بنځم آیات کی یسرن نا کر ویلو چ پغمات کې بیا یوسرن نکره وي قانون دې معرفه ماريفاتې معرفه مات شي عین او الوفه له معنا دا, دا چې سختی یود په دنیا کې او یوسرن یوسرن نکره نه کړم را شره دې خبره تا اساني به الله ته بل را ولي د چندبې سختی یودا او اساني د دنیا به او د اخرت به ومي لهدازه دلم بني یوسرن نکري نه د دنیا اساني ده او د دویم یوسرن چې پغمات کې ده د دې اسانه نه مراد چې د اخرت اسانه ده په شوې تاسو نجسرن نکره مات کلا قانون دا چې نکره نکره مات شنو سي غیر اولوي وړمنه ني مدرتکم تاسو ګورئ الہ الہ نکره نکره مات کلم دا خو شارک دي خبره ته چي الہ ددي دا بهم الہ چې له دا مخه نه غیر دي لکال ته کې د پنزم آیات چې کوم یسرو د شپغم يات د یو سر نه ځکه پظم ایات یو سر چون د دنیا یو سرو او د شپغم ات یو سر چون د خیرب یو سرو که نه هغه د نه غیر غیرو دلیل <سؤال> شو نه کرا مات شوي نه دوباره نه کره راغلی نو نه کرا چ که دوباره نه کره را شي نو دا غیرې اول وي. د جواب دا چې دا قده چې دینو د اکثرې د ګریخه د قده کولی نه د ګریخه چ کې فکي. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما ويندهو الى المستعد اليه ترجون دليل عقلي بركتن والا غزادتي شخاز دغه اختیار کی دابات شید اسمنو دسمکی او دا سوزنه چدی په درميان کی دی خاص انسره نم د قیامت وی له ترجون خاصه توو غر زولشین ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه بل مشكلات راغ او ند اورمان د حیات دے د مشرکینو د مشهوري شبهه جواب سمت الدرر کې لیکي د پنځیر شیخ رحم الله اغلې کې چدیات کریمه کې د مشرکینو چې کومه هغه شبهه داګه جواب دا دا دی یا تهه شبهه هغه دا چې زمونږ دا معبودان نه خالقان دي او نه مالکان دي نه مونږ رزق راکې خالق او مالک او رازق چې دی نه هغه الله دی مونک <ماندو> دو عبادت په دې بنهات باندې کوم یو قربونه الهی زلفام چې مونږ الله ته نږدې شو زګدا پاکیزه خلقتې امون ناپاک یو مونږ ناپاک باندې پاکو ته نږدې شو دو الله ته نږدې د مونږم الله ته شو نو دا په وای بهګه کنه دا حقیقت کې داهلي کتابو سلسله وینم هغه بوم د انبيیاء عبادت کو په دې بنهات باندې چې مونږ الله ته شو انبيیاء الله ته دي من بده دوی عبادت کوم نو من بم الله ته نږدې شو بیا کهاس کې کی چې د دنیاي او بادشاہ دي چې ته دا غوښت برای راس دین او خلق به تلونه وي دا څه لونه دي چې تلکېز د کومه بادشاہ خواته چ رازي او نو یو سره ملاقات کې بیا او بل سره ملاقات کې بیا او بل سره بیا بل سره بیا بل سره اته نو کسان سره به ته ملاقات کې بیا واستا بادشاہ سره ملاقات کی نو لوم بادشاہ دي نو پته کوم چې د دوی عبادت په دو او الله عبادت کئ موږ بلل تاسو شو نزدې شو الله ځندګي فرمایي ولا یملک الذین یدون من دوني الشفاعه مانا دا چته د دوی عبادت کئ دا عبادت سفارشی عبادت کئ چې د الله د سفارښو کی نو ته چې د عبادت کیا خو بوټه او خاصه ګټه دا او خو نتا پیجنی نه الله پیجنی او یو ګټه دا چې تا د ځان نه جوړه کړی دا یو معنا د یو معنا دا کته د الله د نبی عبادت کړي انسان اسلام عبادت کړي نو خصه د عبادت د خبردار نه دی او نه مالک دې د خبرې چیتام الله مجبوره کړي او تا جنت تبوزین دا کاروم نشي کولی ولا یملک الذین یدون من دونه شفام الله فرمای اختیاب نه لريا کسان الذين يدعون كدعي احتمال يا وي احتمال لا الذين مراددنا او يدعون ان رسل تشدهم مقدر الذين يدعونهم الذين مرادنا معبودان باطلين اختيارنا لره هغ معبودان باطلان يدعون كره مد شوي د مشركان د رحمت اوجدا چې ولا يملك الذين الذين المراد چدينو عبادان دي مشرکان دي. او يدعون رسل چي الهتن محذوف ولا يملك الذين يدعون الههن يګا اول احتمال لا يملك اختيارمن نه دي, دي شفاعت کولم دغه معبودان باطلا پر ورځ قیامت چدي دي, دي او په دویم احتمال چې دا مشرکان دو حصول شفاعت حقداران نه دي ښه ا او ور پسیجه ده الا راغله ده الا من شهدا بالحق دي کوم دوه احتمال دي یو احتمال دا چې استثناء متصل ده ځکه دا ملائکه او د عیسی السلام او د وزر السلام او د نور اولیاء هم عبادت شوي دي کنه په دغه بنیاد استثناء متصل شوه او او الا سره چې کوم استثنا کې چې نو دا استثنا چیند د حصول شفاعت ته انبيانو د فرشتونو ان هې کان خلقونه زکه دوه کې شرک موجود دی و دا شرک وو ځمانه انبيانو د شفاعت نشو کولای نو دا حصول شفاعت نفي بکی او دائم احتمال دا ده الا چې استثنا من قطیدن د په وخت کې چې کله کله چي الزینا يدعوننا داغه نه مراد چي نه کاره مابودان شي او پیران شي انبيانو نه كان خلک مراد نشي اغه مابودان مراد شي چا وو دعوت ورکړې د عبادت دي به ورپوهښم به اور بصیر اغه من شهیده بالحق دي کوم دوه احتمال دي یو احتمال دا چي مراد د من شهیده بالحق مراد د دینه سفارش کوون کړي او ورپسې چي کوم دوه صفات دی داد شفیع صفات دي خ شفیع شفی معنی سفارش کوم سفارش بها کې شهید عبدالحق چې هغه کریمه لا اله الا الله اقرار کړی په شفاء سفارش کئ او دېم صفت دا وهم یا لمون چا لپاره چې سفارش کئ دا په حالت باندې مخبردار وي چې هغه حقدار به سفارش دیو کنه دي دی مسلمان دي نو کافر لپاره سفارش نشو کوله او دې احتمال نه چې الا من شهید الحق مراد دې نه چې دې مشپوله هودي سوق مشفوله هو چې چا لپارې سفارش کېږي نو دا او پسې چېم دو صفات دی دام د مشفوله دي چې چا لپارې سفارش کېږي د سفارش به دغه چا کېږي ده بل حق کې چاغ ک مهویللی د د کافر سفارش به نه کېږي او یا لمون پوږې په دی باندې چې پر د قیمت کزهګونګار لاړ شم او کدهې صیوي نه زما سفارش به کېږي داغ کې دا سوه برابر وخته. او بیا پس یا لمون دی کوم د احتماله دی یو احتمال دا چې شهت نهرات چې دیشهدهمراد د شهادت نه چې دی شهتې فلوي دی او یا لمون نامرات چې دی علمی لسانی دی یو احتال دا دی او دویم دا چې من شهده بالحق یا لمون چې شفي د مشفوله هو په حالمانې خبردار ووي چې غې قابل د شفاعت دی او که نه دی. نوغت پسنګ پته لګي چې دې قابل د شفاعت ته عالمو په پته لګي چې دا مسلمانان دي پیګه کنه عالمو په پته لګي چې دې مسلمان دي لکه دنیا کې مسلمان پهچان کې کنه چې دې مسلمان دي ولا انسان تم من خلقهم دی یقولون الله دلیل ان کلی اعترافی زمانه به کته تطوس کې دې کافرانو من خلقهم چې چاپ نه کړی د مغبودان هم زمير مغبودان تراځي دي ساز د مغبودان او خالق دی یو توجی دویم توجید آدمان خلقاهم عابدانو تا زمیر راجی دے استاذ و خالق سوک دے ندوبوی اللہ نفاننا یوفکون چه اللہ گانی خالق گانی الہم اوگن کنا مابودی موگن فاننا یوفکون چرتا ہلٹکی دے شیم وقینی یا رب نحاولین قوم لا یؤمنون زجر دے او وقین ہی کی واؤ قسمیہ دے خم واؤ سے او کيل په مانا د قول له او کيل هي کوم مجرور متصل دی د راجي دي نبي كريم صل الله عليه وسلم تام او و قوله د قول او ضمير مجرور راجي دي پیغمبر تا الله ي قسم دی زم اپ قول د پیغمبر باندې الله ي قسم دی زم اپ قول د پیغمبر باندې يا احتمال دي ا دو مهم احتمال نه جواب عاطفه دي و دا و و او ذاتو دې پاسه باندې وینده علم الساعه وکیلې یا ربي مانंदा چې الله سره علم د قیامت دې وکیلې او الله سره علم د قول د پیغمبر دې پیغمبر صلی الله عليه وسلم د قول علم هم دې چې نبی دا قول د نبی قول سو چې داخله کی مان نه راړي د پیغمبر قول دې کنه چې دعوت کوم داخله کی مان نه راړي وکیلی او قسم دې پوینا ددم یا ربي اعز ما ربم یا ربی دا مګول د پیغمبر دا یا ربي اعز ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعز ما رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون بشک دا د مکی مکی والے قوم دین چې ایمان نه راړي خان ایمان نه راړي فاص فانهم وقل سلام د مانه بي مخاله ودونه دته الهی کی اعلان د جدای دانس خلقونه اعلان د جدایو کا ابن حزم لیکي جدایت منسوخ دي جداکيږي به تنه اول نو دعوت ورکاي بیا په ټیکس لگاي بیا د دو خلاف تر او چتای بايتونو د جهاد دا منسوخ شو فص باز معنوي مخوال غنهم د دونا وكل سلام او چ سلام د جدای د سلام د جدای مراد دي زكاء لانه لا يجود السلام على الكافر کافر باندې سلام جائز نه دي سلام تو جدای مراد دے فصوفیا لمونن قریب دوبان پوشی امتیازات د صورت الله رب العزت پتی صورت کے ډیر تخویفات ذکر کړه اور ادی کو پیتخاذ الولد باندي ادن علاوہ چه شان د عیسی علی سلام الله ذکر کړه او داغه مبارک کے سو او داغه جوابات ادم مشرکین او چې کوم تقلید دا ابا او بکاو باګي مانم دې سورته کې تر رادو شو الله دې عمل تو فکر را کې واخر دا باندې الحمدلله رب العالمين زمای را دا چې سورته دخان به وایم الله اراده نو واخم الله